안녕하세요. Good stress. Bonjour. Good morning. Good morning. Good morning to you. Yesimish e gjen ardhur në klubin e mëngjeseve dhe, dhe për sot hapur është data sa shumë, 4 4 ditor. Igu dhe ditori, Igu dhe java Darje dhe pa, ditori. Pastaj pa, viti i mirë, mish e gjen ardhur në program, miq, ju përshëndesim. Bleni mirë, altinë ojta. Edhe Lori ançet gjithë këtu, tjetër ditë, tjetër mëngjes, shpresoj të jetë mbar për ju për sot e njënte. E njënca po. O, ka marr dishëzën po, është në bramë. Ashtu <laughs> është, drejt fundjavës. Sot mm. njerëzit përgatiten për dalë, fillojnë qytetën, që e një. Sa përgatisin njerëzit <laughs> për të dalë? Duke sikur palosin mbathë kanatierë, përgatiten për dalë, me një valizhe zgobër kështu, aspirina që do duhen të dielën në mëngjes. Po, njerëzit vijnë për dalë. Po, është vërtet. Nuk ishte si për ditë. Jo, përndryshe po. Po fillojnë përgatitje që të entën mëngjes. Tani duhet të ngritur për shkak të fundjavës. Ç'e kanë ti orta? Hiç asgjë. Czasia... Mirë. Hiç Mir. asgjë. Vazdojmë turnin e tretë. Çfarë bën? Turnin e tretë. Turnin e, e tretë, ta ka dy punë se përballon dot. Terreni i vështirë. Ja, më i përballon. 3. Top. Ahet të zgjidhë një turn të katërt. Se përballon dot anën ekonomike me një punë po të. Ëhë. Po, se kështu edhe 2 e 3 e 4 përballon. Po, është vërtet. Sa përballon ta? Vërtetën. Po deri në 5. Nga <laughs> anë ekonomike kanë terren. Deri në 5? Nha, ngana nuk më gjënjes kurrë. Okej. Mirë. Ehm, um, bravo. Jegën veçantë. Fillim pas fakullën e mëngjesit zyrtarisht në zgjadhshuar hapur edhe për sot 4:07:02 minuta. jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mos më tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Më risorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1811, Peter Gohrard nga Pennsylvania patentoi korrsen e barit me korrent. Në vitin 1875, erdhi në jetë në Prag shkrimtari Rainer Maria Rilke. Në vitë i 1881, u botua për herë të parë gazeta Los Angeles. Në vitë i 1886, erdi në jetë Piktori Rusë Vasilik Kadinski. Në vitë i 1978, Pas vrasis së presidentit George Moskon, Dianne Feinstein bëhet guaja e parë presidente e qytetit San Francisco në Kaliforni. Ajo ishte në detyrë deri në 8 janar të vitit 1988. Në vitin 1987, këngëtarja Madonna bëri kërkesën për divorc me aktorin Sean Penn. Më vonë ajo ndryshoi mendje dhe ribëri sërish në janar të vitit 1988. Në vitin 1988, Roy Orbison, pas koncertit të tij të fundit në Ohio, ai ndoroi jetë 2 ditë më vonë. Në vitin 1990, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë një patent Yoko Ono-rsinit nga Tuscon për një proces për të shtypur fotografi në thonj artificial. Në vitin 1991, u lirua gazetari amerikan Terry Anderson pas 7 devë zëni rob në Beirut. Ai ishte pengu i fundit dhe më i gjatmi mbajtur. Në vitin 1998 u lëshua United Module, moduli i dytë i stacionit Hapcinor ndërkombëtar. This is Club FM. 100.4. 70 -10 minuta nga këto momente në klubin e mëngjesit dhe këshillinjët kanë ardhur herët për një dial në Liverpool. Po pse? Ëh, uh, falë Amazonit Amazon.com, mm -hmm. a tregumi më botëror ku njerëzit shkojnë dhe blejnë gjithçka tani më. Mesa duket ka pasur një ka pasur një gabim. Ka pasur ka pasur një gabim në ato kompjuterat e Amazonit, gabimi i cili ka kushtuar shumë 3600 pound. Është dysh nga Liverpool, është 22 vjeç, e ka emrin Robert Queen mm -hmm. dhe ka marr gjithsej 51 pako nga Amazoni, të cilat nuk i kishte porositur fare. Është uh, mes tyre, kësaj gjëra janë shumë të bukura, për shembull uh, kishte marr një bicikletë 150 pound, kishte marr një ngrohës 50 pound, kishte marr një televizor 55 polç. Uh, Po sopër. Një diset që di se çfarë shëmim kishte kjo, mm -hmm. i kishte ardhur pas sa një tablet nga këto ndoshta iPad, ndoshta diçka tjetër. Ëh, mm -hmm. um, një kompjuter uh, 165 pounds, një Stilolaps 90 pounds Waterman pen, nga dhe nga këto të veçantat, CD DVD, libra, ëh uh, Po mirë, jo keq, jo keq, ti nuk e din në pronë. Një, një ftohos verre 170 pounds, uh, gjithashtu një kamion për fëmijë loader. Kjo ishte 18.98 pound Po mirë Dhe një Sony uh, Playstation Një mm -hmm. gjithashtu i ka ardhur I ka ardhur një manual për makinën Lotus Vete manuali Vete manuali i makinën Po, po, makinan... dhe Një <laughs> gjithë të tjithë <laughs> Libra në dryshëm ton ata Libra në bi uh, psikoterapin për shumë uh, Një kostum piratësh Një oh, gjithashtu ja, ja, ja. Dhe Robert Queen ka marrë në telefon Amazonin Për të pyetur ore qarë bët Më falni, thot se... Pse u bo kjo njëri ka qipas, më ka mbëra si parësit e të funde Kto durata nëse janë për mua, shumë mirë, por këta njerëzit Sepse kishte emra aty të njerëzit që i kishin paguar Sepse vinde fatura, dhe thoshe më nuk i njohë këta njerëz Dhe um, ata kan mar, i kanë thënë është okej, okay, mos u mërzit Pas e ku i ka marrë dhe njerëtitë në telefon, tha Sepse kam një problemi, tha, se mos, mos nuk u shkojnë këtyre tani Sepo e, e, e ishte edhe dasha mir mm -hmm. Kisë problemin e dytë, domethënë mbasi kishte thënë Amazoni që është okay, mbaj, nuk ka problem. I kishte thënë që jo, do t'ua dërgojmë edhe atyra. Ka ndodhur një gabim kompjuter, por do t'ua dërgojmë edhe atyre gjërat që kanë porositur, kështu që ti mbaj këto. 3600 pound. Oh, super. Kësa duket kosto vetë Amazonin që ti t'i rreshin prap mund të jetë edhe më të lartë se sa kosto të mallit vet, kështu që i kan lën. Oh. Por uh, Robert Queen që uet në Liverpool e ka shtëpinë, nuk jua tregoj dot se mund jua tregoj apo ta kisha, por s'e kam adresën e saktë, nuk e jap. Uh, vetëm që kam marrë 51 pako nga Amazoni. Bro. Lodra, çfarë libra ishin, lloj-lloj gjëra, diçka ka ndodhur aty në kompjuter që i ka çuar të gjitha tek shtëpia e kthim. Nuk e di ku kanë ngjetur diçka. Bëhen gabime, por që ke fati në si kemi fatin e Robert Quinit. Gjithsesi, mirë është. Superheavy do të vijë tani në Miracle Worker. Kjo është në orën 7:13 minuta në mëngjes. Mirëmëngjes së të gjithëve. Jeni me LiveFem në 100.4. The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Çfarë namë dinë edhe një odamë se keni ardhur në programin e klubit mëjesit të përditën sotme. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 104 edhe nga ekrani Club TV me Amblendi, ku bashkë me Jerin me, me Ardinin me Olden me Lorin me uh, do të kemi edhe disa miq sot që vijnë nga një projekt shumë i bukur. Në orën 8:15 do takojmë uh, Sa njërës nga Kep Albania Kep janë në këto tapat e voglet shisheve Imbaniment tapat e shisheve pa, Që pot i mbledesh bën Bën shumë Karoza <gjë> Bën shumë tapat shishe Qo po transformojnë në karoza Me shkopin magji Kepër të parë Ka dhe pun të miras Po tapësh gazetën Shikon vetëm të ligat Dhe të zezat Që ndodhen këtë dhëvën Dit për dit Dhe jam e shmit të lejme të tila Sigurisht Ka asat duash Dhe jam në gjithat vërte Por ç'i kemi nevojë edhe për salame të mira, kemi kaq nevojë për salame të mira sa nuk di ta them. Të faktën un kam filluar ta ndjek ta, kështu dua të marr dy lajme të mira, një got ujë ose gjysmë gotë ujë me lajmet e mira para bukës. Është në tre vaktë. Po, në tre vakte. Është nevojshme, është nevojshme. Keni një lëng frymëzimi. Përveç frymëzimit për ditën e sotme, nëse kemi bërë akoma, kështu që. Po, kështu që do merremi pak me frymëzimin, sepse kam thënë mirë, avash avash. E shpreh jashtë lezet. Na pozitivizoje, na pozitivizo. Së shka e di çësë fjalë. Misioni nuk matet me kohën, por me mirë kuptimin. Na shojmë bukurë e shtetësh. Po thashë një miqësi e rendë që se ka mirëkuptim mund do... të shpërthej fuqishëm domoshta. Perfekt dashuria. Te pam. Na mori ha, dëm me shpërthimetin. Ndaj Nikut dhe Mikeshes pa, po të. Të shpërthej, të shpërthej. Dashuria për Mikeshen. Tiron ta është shpërthim. Paultin po jeti edhe unë. Faleminderit. Faleminderit. Jeni bërë si bomb dhe kalëb dinamiti, po jetë hi edhe unë, bau, bio, po, pa, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, të dy. Vete duke shpërthyën, me lafe në radio. Ne, po, po, vedëm lafe ka ullë ta. Vedëm lafe dhe Gjoni. Veprë të fatë gëjsisht, nuk ishe i konë në pisem e në radio. <gjë> Neyse. Gjonë Wick, Leggiz dhe Diptyk janë tre filmë a gjithë do shfaqë në cineplex të javë, mishtashtu, në kemi bileda për të quran në kinema, edhe për në vë Të lume Jemi pra në E dhe për të të premte Nesër E të premte mm. pra, mirim, e të e, e, e të. Po pra, minim E thamë të Bilatat do të rishë në Zyra dhe Klab FM Ditën e premte Me një mjetit identifikimi dhe filmat shfaqen Po ditën e premte Fituesit të shkruajnë emrin Një loj si në dhuratës Kusi, e të tjera Fituesit në fakt do të shkruajnë emrin një loj si ditën e premte Do të dishta shkruash emrin Ma s'tar është e mërën tënë. Po, nërën e gjishtë. Si që është? Shkruaj e mërën tënë. Më kur, ka një roja këtë, përse duhet të më fali këtë të së këtë, të e fitu e si të shkruaj e mërën tënë. Ja, më gjenë kështë, e mesajët pra kur dërgojnë, mesajët duhet ata të shkruaj e mërën tënë. Lë roja qëhet rruti. Altin, më s'u keshë kupta. Kërë dërgojnë dëgjusit mësajët, duhet vë në emrin poshë. Dhe, dhe, <laughs> dhe në a, na, po, <laughs> e dhe <laughs> vijet, të e mësajët. Ta, më pëse të thotë këtu, këtë të sëgjë. Êshtë si është për të në e kujtuar në. Kërës edhe njërë për të. Masë 5 vjetër që e në thejmë në shumë. Në rrën në listë. 6.11 në ditë. Çi të më sugjerosh Henri? Unë nuk e haroj. Këshilloj. Ti do të thash emrin tuaj si ishte? Çfarë thua ti? 069 20 70 222. Ose arroni do emrin tuaj po qendrosh. Po arroni emrin sa po qendrohet tuaj. Muam të bër kushumadi kur thon nam numrin jap numrin emision. Mo del te don. E kam vënë unë dy herë. Po pra se 069 20 70 222. Po. Po numër shpjeke 245014. 245014 po daish spiston këtu. Um, okay. uh, dua dhe pyës nëse mendoni që jemi popull informal Se, uh, Do e, më thënë të jashtishë me këtë fjallë Po, që nga pëlqen Nga pëlqen, pëlqen Një qik nga pëlqen Ka vasur dy gjera Një <laughs> jo, qik, qik si shumë po uh, Dy gjera ka në do dhër tje për shumë që e Njëra ka qënë uh, Transparency International Ka dhe në të raportin e përvitshëm Lidhje me indeksin e korupcionit të mm. perceptuar I cili nëmban nivele Jemi poshtë 100s, domethënë vazhdojmë në 100s, sesa ishim 116. E kemi aty gazet. Ne shikojmë pak, ata po kemi pasur një rritje të lehtë, domethënë përmirësim të shumë të vogël, shumë të vogël, shum të pandjeshëm, mm. të pandjeshëm, të, të pandjeshëm. Ëm, um, që do të thotë se korrupsioni ose kjo është mënyra se si njerëzit e per, perceptojnë korrupsionin. Kur njerëzit pyet, a ka korrupsion në Shqipëri? Çfarë thon? Po. Në cilat pika ka korrupsion në Shqipëri? Kur njerëzit mm. e pyetën fakta ka korrupsion në Shqipëri, është një lloj siguri thua shkruaj emrin. Po. <gihosh> si sh... Tani, përsëri e fituas. Por Tho. por ideja është këtu që nëse njerëzit perceptojnë korrupsion, do të thotë që njerëzit dinë korrupsion. Nëse njerëzit <gihohan> e uh, perceptojnë që korrupsioni është fuqishëm dhe këtu shprehen është për shkak se aty, këtu, atje në vendin tjetër e kanë hasur apo e kanë parë apo kanë dëgjuar nga dikush tjetër që ka korrupsion, ka rishfet, ka mënyra për të bërë gjëra që janë të paligjshme etj. etj. Mm -hmm. etj. etj. etj. edhe vetëm të habësh lajmet dhe shikon. Për shkakun që nga ku do um, të them tani, ëh mashtrimet me TVSH-në, me skemën e të tjera, dyrat më të vogla dhe pastaj e çeloni me dinamit për arsye biznesi, e ku do mm -hmm. të them se çfarë, që gjitha janë lidhura bashkë. Um, dhe mëojvem jo këshpor çdo ndodhës që kur ti e percepton vendin si të korruptuar, edhe dëshira për punë ikën, edhe dëshira për të bërë gjëra të mira ikën, edhe ai që ka ndërmend që të vi për shemb të bëj një biznes ku do të ose çfarë, qyteti i ndershëm dhe i drejtë dhe i mirë për ekonomin, thotë jo jo, e lëm këtë punë se nuk ia ja vlen, se nuk dua të shkoj atje dhe të mbi kërcënimin pastaj më thotë duhet të paguash kaq gjobe, aq gjob Sendrusha do havem në Baba Boom. A e u thon se këto janë gjëra që ndodhin këtu tek ne. Ëm, um, kështu që, kështu që dëmi i perceptimit të korrupsionit është real, nuk është thjesht dëmi i perceptuar. Nuk është diçka që ndodh. Por garantoj, neve edhe kështu shtet ligjor, shtet ligjor, edhe nuk është sigur, por por më duket mua atë pafaqen. Sigur nuk nuk nuk edhe duhur. Jimi gjërat derisë ku ka ndryshuar, sepërhum, nëse do të marrim që nga Policët rrgër Dëndën ti përshem nuk i e përdo të më rrushfet Se e di që ose Ose dhe polici vetë o ka mikrofon Ose mërë se do hajë burg Në kërë mund në fjallë e burg Gjithë mblidhen Kaj që në orët e para të më gjesit Altini që Së përgëresuar me burg <laughs> jo, Unë kam që dje që edhe gje për burg Aja mund tjetë një gja Jam dakord me mm. anta që Dakord me që përse ka Mikrofon, nëse ka kamerën, nëse ka diçka, që Po të kujtoj laudimin prap. Është me kamerë, zgjidh. Po. Po e kanë fjalën që, shikojmë, por nuk, nuk ekzistojnë kamera. Shumë njerëz ankohen. Duhet ta kenë ndonjë lloj kulture që Shumë njerëz ankohen për gjobat. Edhe pse gjobat vijnë kur kalon me thukuçë apo kur bën diçka që është jashtë ligjshme, që mund të shkaktojë vdekjen dikujt tjetër për shkakun. Me të dhonë na mbyten me gjoba ndavarë. Shumë njerëz ankohen për uh, për prerjet energjisë elektrike. Edhe nxitur një çik tani se është bërë politike kjo punë ë jo falini thotë falini falini po tani si dgjojë është here që kanë televizor sa i ka bë lidhe të palishme po pra tani po ashtu pëlqejnë të bë valishme më i vjen më dhaj që i ka lidhur saka frik saka hamburg çë çfarë që te lidhi prand po pra po shumë ore njerëzë nuk u pëlqejnë po thën njerëzë nuk u pëlqejnë që ti paguajnë faturat njerëzë nuk i pëlqejnë vetë një popull që nuk paguajnë për shërbimet që na ofrojn por shemb Kam ndonjë pallati. Ai ka, pa, ka ditë tre spaguan, zbrit nga katërt, hip avansori zbrit. A spaquan për avansorin? Po. Po i do të shkoj, po, avansori në do, po zbresh shkallët deri në katërt atë. Hipun në avansor. Po do të shëng nga katërt i dytë në kat parë hipun? Po, ideja tre kate janë, sepse jam me këtë sistemin e ri, që kat i zero është quhet kat i parë. Kjo që është shumë shumë veçantë ky. TV është <laughs> është ka, në kat 4, zbrit nga katërt me avansorin, zbrit nga kat parë. Po, po. Okay. S'kuçyshëm. S'kuçyshëm fare. <laughs> Po duke zbritër përse nuk... Po kështu kështu e mm. përbën? Hypën mm. derin ka tretë, po stari mena shënë cojnë dhjënë Gështu më dhe familjeve të kështu e tretë Po kanë gjysmën e ka pa. gjys pallatit për shkakun për... nuk paguam për shkallën, për ashensorin, për Duhan, pra, nuk duam, nuk duam. Nuk duam as për Burg morality. Jo, ja, nuk është puna atë burgu. Atë burgu, këtu sverë, nuk futet burgu. Ka mundësi për një oltë se se asu spiçenas, spiçen ligji dhe e përdor fjalën burg kështu për të tallur, për të tallur me me nisma për vendosinë e ligjit. Ja, më vjen keq, unë povoj të gjitha ato gjëra. Po ti paguan të gjitha, po vetëm tallesh në radi në në shtetin. Do ti sjell librat. Jo, më nuk Un u tashi pa un tashi paguan gjithas, kam nevoj fare qe ti shikoj ato. Nuk e vëm dyshim ato. Po si solle Olta, burr edhe per ty. Burr edhe per mua. Un i paguaj te gjitha, po pse s'ma shtrojn ato rrugat te lagjes? E the kan bashkia, te lagje mes bllokut do vet shtrojn rrugën. Altin, po vajta jeni sure, eshte ne blloq edhe ne periferi Altin. <laughs> Shiko, euh, banen periferi Olta hyn ne spirt. Juve <laughs> në blog, juve në blog, du mjë bëm pak uh, ato maja dhe kputzve ah, tis Qe um... me që rafjala, ka kusht i pastron? Maja dhe kputzve, nësikoni një foto, sësia lëtini pastron maja dhe kputzve oltës Gjdo <laughs> më gjes Po, gjdo më gjes E po mos u fusni do ta vëmë do ta, ta, ta vëmë në, vëm në Facebook. <të> Mirë, ai jemi popull që s'na pëlqen shteti ligji, po pyet se kam padallë, mund t'hem mund t'hem kritikë gabim, po thjesht pyeti më bëj. Po, jemi jemi. popull që s'na pëlqejn rregullat, s'na pëlqejn ligjet, s'na pëlqejn formaliteti që të kemi gjundhësh. Rrogat deklaruara që të kemi uh, punëtor të siguruar, hmm. që të kemi kasa në çdo dyqan, sepse shqiqoj që është luftë e jashtëzakonshme. Njerëzit nuk duan të presin fatura. Ministrisë financave nuk duan të mm. deklarojnë se sa kanë mm. shitur, duan ma të gënjejnë, mashtrojnë me atë, duan të gënjejnë, mashtrojnë doganën, duan të gënjejnë me punësimin, me Aj Samarin, me të ardhurat me menaxhini elektrike, edhe ku të ketë një mundësi për të vjedhur, diçka janë të gatshëm për të vjedhur. Shumë, prandaj jo të gjithë sigurisht. Popa. Po, prandaj është pyetja. 069 20 mm. 70 222, 069 20 70 222. Ai jemi në një popull i cili dashuron informalitetin. Pyetje, tish pyetje Take that These Days 069 27 222 069 27 222 Për pjesmarjen tuaj në program I'm when the Ora që në 7.33 minuta, jenë me klubin e mëgjesi në klap bëfën 100.4 Dhe Lene rekrani, Lene në e kani në klap të Vos, vës Dhe e mi gati për uh, anagramën, do të shesha sh ration Anagrama <laughs> Anagrama, në klubin e mëgjesi Anagrama, më për ditë në sotë mishdashur është Shiro Leta wow. Shiro Madal. Leta Leta 069 27 222 22, Dërgonë mesajët uajam <coughs> Shiroleta Shiroleta është anagrama përdit nësot me këtë në klubin e mqesit Shë, i, rë, o, lë, e, të, a Shë, i, rë, o, lë, e, të, a Shiroleta Kujdes Ollëta cila dhët jetë dhë durata Shiroleta 069 27 222 22, 069 27 222 22 ka vërtet mendjen njëri po ta bësh kodën po ta bësh kodën kështu trembër <laughs> e e kupton më mirë fokusoj më shumë sigurisht se bie gjagu këthe nga nga pjesa ja jo, është ishte kënd veshërimi Blendi e <laughs> majtë e truri <laughs> frontalin nga frontalin thë siroleta as i dam siroleta Ciroleta 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani mm -hmm. <gjubh> <gjubh> të emrin për të qenë fitues. 069 20 7222 069 20 70222. Ciroleta. Holta? Mhm. Stidja. Çfarë falorit tek e marr? Ola sh bllokuar. A se kam e kam mbyllur fjalorin. Mbylla. Ëm mm, e mbylla se ndonjëherë arrojë hapur tek Gërma ku kër e kam ku e kam zgjetur. Por uh, Ja, nuk them. Ka të bëjmë e në e kjo? Mund ke të bëjmë e në e Varet Nuk e zeshka që e nëzirin Kam të qëtërim A e da e në të shqip në, në qëfse e ke gjedur Të ludhem mba Gata. për vete Shume rëndësishme që ta mba sh për vete Kër e, e gjej? Se mba e dot Kër e gjej? Se mba e dot Si tja bëjmë Nuk me lëshoj e ota Lëshoj e ota <të> mm -hmm. si mm, Nuk jam gatoj që prishë në grama, ya, nuk grama <hisa> si Ja, nuk prishë në grama Se jam në në grama prishë se um, D'akord Doja të thosha që nesër në krujën e mëgjesit Do të kemi si shëtë përrem të këtu Edhe kritikun letrar Agimbaci, mi kënton Edhe libri për cilin do të flansim është mëndafsh Nga Alessandro Pagin Barikko. Barikko. E cilë një libër mre i mrekullueshëm, me të thënë drejtën. I vogël, por i rëndë, me të vërtetë i i rëndion kuptimin e, e. po edhe me peshë, më këtë mm. doja të thosha. Ka një stil Barikko që është kështu minimalist, por shumë shumë shumë shumë shprehës. Nuk zgjatet. Bam bam bam bam bam. Shkurt dhe sakt. E tregon atë historinë sikur mm. duheta t'i tregoj në në 10 minuta. Mhm. Mm të gjiten, por ajo është një histori që zjat disa dekada në fakt. Ëve gjitha përfshijet atje, por nuk duam që ta prishim surprizën, aftë nëse do të flasim para kohë. Do diskutojmë ko. nesër. Por mund të lexohet brenda natës. Mund të lexohet mm. brenda natës, prandaj po ju po më ndoja për për sot, se po ta fillosh në drekë e ke mbaruar deri nga darka. Aq është 112 faqe dhe ekën me një herë. Do ikën me një herë dhe, dhe nuk janë dhe nuk janë as faqe të ngjeshura, janë ka dhe hapësira boll, se nuk është ideja tek volumi, është ideja tek përmbajtja. Kjo është një nga ato gjërat e vogla me cipilul si këtu, me extract fort, po. Ëh. Mm -hmm. Kështu që më ndafsh nga Bariko nesër për këtë do flasim me klubin e Mqesit. Gavin DeGraw më mm -hmm. ish dashur kur t'thehemi, do të kemi dhe 10 filmat e vlerësuar si më të mirët të vitit 2014. 10 filma që duhen par në sezonin e pushimeve rekomandohet. There's one thing to be taught Is dreams are made to be called And friends can never be barred Doesn't matter how long it's been I know you'll always jump in Cause we don't know how to quit Let's start a riot tonight A pack of lions tonight In this world He who stops won't get anything he wants Like the top 1% tills up and's left to despair take it all ask to take celebrate because we are the change the and say sisters others yeah we all fight like that oh the bond is deeper than skin the kind of club that we're in the kind of love that we give who oh, ever since it's gone a mankind we all belong to a tribe is good and old this one o toan mirë se keni ardhur në klubin e mjesit miqdashur ju përshëndesim onia blendit u bashmeerin altini me oltën e the lorën lorin funi lorin lorën o mirë e shikoj dora s'kam pasur ne lora ka qenë nje lora pra lora ne poezitë katares lora ve gishtrin e mitës gjantëh kilometra gjant nëplekse në flokët e tu me gishtat e një burri tjetër pra diçka e tillë është ëm okej lora ëm Shiroleta, sanagrama për ditën sot, e sotme, Shiroleta, miq dashur. Kujdes. 06920702220692070222. Je vineri. Mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Ndërkohë do t'ju rregoj historinë. Go, here we go. E një 57. I vetar, ai ka emrin Martin, është anglez dhe ka fituar një vend në librin e tij të preferuar, në librin e rekordeve Guinness. Tani ky, dhe pse ka fituar? Është një nga njerëzit si që ka hyrë së fundmi në Guinness. Eri tani këtu shpunë. Ne e ka marr pikërisht 6 distart i më i ri i rekordeve Guinness, pasi Ka uh, botimet e përviçme Apo numërin në të matë të botimeve të përviçme mm. Të përviçme të libri të rekordeve Gines wow. Që do të sot Martin 57 vjeçar Aktualisht ka plot 353 libra të rekordeve Gines Dhe 2.164 artikuj të ndryshëm Që janë në piesë e rekordeve Këja që në shumë i ja apasionuar uh, Pas uh, librit të, të rekordeve Gines Ma dje ka filluar historiati që ti koleksionoj këto Në vitin 1971, kur në në ati Ibonë për kërish linje Pikërish durat Librin uh, ati vitin Dëmë dhe në kësh në Librin Gjinës Sepse ka më shumë shum nga të gjitë Libra Gjinës Po, Libra Gjinës Dhe për këta rësye është bërë pjestari Më i ri i rekordeve rekorde Gjinës Së Se që gajmë sepse, në edhe njën? Martin Martin kush? Uh, Tobi të vë mm. në librin Guinness si mbajtës i si librave Guinness. Ka 353 libra Guinness dhe uh, shumë pak njerëz ose deri tani nuk ka, ka rezultuar që të ken kaq shumë libra sa ka Marti në lidhje me rekordet Guinness. Okej, famëndini tjerë. Mm -hmm. Asnjë. Jo. Atëherë. Ka për muzicë tani në klubin e mëmësit, miqdashur kurt kthehemi do të apo do një ditë gjoni tani pes uh, filma të parë. Vendin e 10 deri në vendin okay. e 5. Po më ndajët na thoi tani që, hë, <gjë> planat që nisen për punë, ti mbajmë zfonimet ato që kemi parë. Okej, okay, atëherë filmat mm -hmm. që mbahen si ndër më të mirët këtë vit, tam, <gjë> sipas rekomandimit që revista Time është duke bër, mm -hmm. së fundmi janë këta. Në vendin e parë është një film që quhet Birdman, më fal, ky është pa. në vendin e 10. E filloj nga vendi 10. Ëh, mm -hmm. që të jap nga vendi 10 deri në vendin e 6. Kjo është me Michael Keaton. Uh, Birdman ka një kas shumë në të mrekullueshëm Edward Norton, Emma Stone, uh, George uh, Zaviga Giganakis është gjithashtu uh, në në këtë film etjer. Um, Ai është njëri nga burrit i cili i cili uh, është mbahet uh, më në vetëm për një rol që ka bërë në vitet 60 ku ky luante uh, një superheroj i quajtur Birdman. Kështu mm. që vendos që të bëj një një show në Broadway që të mbajet mën dhe dhe për diska tjetër më në fund mështë të mbajet mën vetëm për një gjë shu që del që në fakt fare në fund fare aji roli është i vetëmi roli që do da betë sukceshën por është film shumë bukur dhe Tgjithë e kam dëgjuar që thonë që Birdman është për të parë. Mm -hmm. Wild Tales është një film tjetër në vendin e 9 mm -hmm. për të parë këtë vit. Kjo është historia e njerëzve që nuk njihen, cilë të cilët e takojnë njëri-tjetrin në avion për uh, një fluturim, për cilin kanë marrë të gjithë biletat falas. Mm -hmm. Po del që këto bileta falas u ka bërë dhurat një njerëj, i cili të tkhaj kanë bërë dëm në një pikë të caktuar të jetës, i cili është në Ka pinë në avionit dhe ka ndërmën që ta përplas avionit oh, me gjitha Që ta marim oh, vesh që aji cili ti kanë bërë dëm U ka dhe në biletat falas, se si dhurat dhe da një Kërkon që, që ti vrasi Ti vdesi një hërshim Në vëndin e... Sa më dhe qëmë, kjo është në vëndin është e... Shtatë shtat, uh, Jo, jërit jo, të, jo, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E dini Eric Snowden me gjithë gjërat që bëri uh, mm, mm, dha ato informacionet e shërbimit sekretë vjedhjet e tëra tëra tëra tëra. ë kemi një film uh, të errët në vendin e 9 me Jake Gyllenhaal, po Jake Gyllenhaal li çan këto Nightcrawler quhet. Ninth Crawler është uh, lidhje me Gazarin me Me kronikat e zeza mm. me vajtjen në vendet ku ndodhin këto krime, uh, ekshershme et etj. etj. po diçka që e kanë krahasuar me taxi driver të Deniros të ja. viteve të mpar. Po Nightcrawler me Kus Jake Gyllenhaal është në vendin e 7-ti film për të parë këtë vit, në vendin e 6-të. 6 mm -hmm. Është Zorodovskis Dune. Onse Dune është një reprise mbi atë filmin e famshëm Dune. Shqipas vetë David Lynch anëshka së mbajmën Dunën. Ehm po një nga ata. Por shë, thot që ky thotë që filma duhet të kenë zemër, duhet të kenë true, duhet të kenë fuqi. Në kur Naturus. kur thotë filma duhet të kenë zemër i bie gjoksit, kur thotë duhet të kenë true vë gishtin te koka, por do duhet të kenë fuqi pastaj preket në pëlqit. E veta dhe të regon që si fushi mm -hmm. filmike Ta në 6 nga këta Vëndi i 10 dhe rinë Dhe 50 të tjeret I kam pasat Nga vëndi mm i 5 në -hmm. vëndin e parë Por firma që duen parë këtë vit Firma të gjithë realizuar në vitin 2014 me shura, Disa precive unë i kam parë këtë vëndit e Këtos si kisha parë asë njerin Po pa, kam parë nga vëndi i 5 të këtë vëndi i parë Këtë e jemi në basë pak Këtë e jemi në basë pak Këtë e jemi në këtë shumën të, të stela to skates around a little finger and I ride it endlessly She's got a babarella silver swimsuit I'm what you need to shelter from reality She takes a dip in my day dream My days are best when the sunset gets itself We hide that little lady sits in awe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 And all of us got a seven seas hand But she's a modern lover it's an exploration She's made of outer space And I'll nap like the galaxy's edge And I'll an kiss the curve of a constellation falling in so playful My days are best when the sunset gets itself The light, that's little lady sit and look back in beside. It's much less picture rest without of catching a lie. The horizon tries but it's just not as kind on the eye. Is that a oh. shadow of. A shadow of small and soft in Ora, që në në 7.53 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në klub FM 100.4 dhe në ekranin e klub të vës, si ju rëm një ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku dojshë ndollë dhe një. Jëj, mi se këni ardu në klubin e mëgjesit, mi se da shurë tani, jeshtë dhora 7.53 minuta, unë jam blendit të pash me jerin, Mirë mëgjes, me Altinin, Mirë mëgjesi Altin, me Olëtën, Mirë mëgjesi, kemi që da shurë këtu edhe Lorin, Mirë mëgjesë Lori, Mirë mëgjesë Lorin, Tani, uh, a, mm -hmm. kemi ndër këto filma të fundit? Po, i vëmë shumë shpejt se koha ne kemi, e kemi shumë të shpejt, por duam që t'i ndajmë këto filma më i më zgdashur, njërin pas tjetrit. Tan pesë filma do të mirësisht mbahen në vitin 2014, fakto sipas një liste The Revises Times, sepse mundi difuzim gjithati. Good Bye Language nga regjisorri francez Jean-Luc Godard, është yeah. një vendin e pestë për të par. Mm -hmm. Është një ese filmike thonata, Jean-Luc Godard është jo, jo, jemi këtu Lori, no, no, no. jemi këtu Lori. Jo, jo, jo, jo. Jean-Luc Godard uh, ka bërë këtë film, uh, i cili është e quajën ata një ese filmike. Mm -hmm. Kur uh, ky ka bërë në vitin 1961 një film që quhet Breathless, u quhet se i dha një kthesë kinemas drejt modernizmit, por mesa duket vazhdon ta bëj. Ka shumë pak histori në këtë, edhe shumë uh, sekuenca, pastaj që merr për shembull me me ato A janë katër romantike të një çifti të ri, më mm -hmm. uh, erdhi me një qen, një qen është gjithmonë në pjesën e filmit, thonë, është ky qi shikon uh, gjërat me syrin e qenit herpasherë. Mm -hmm. Edhe siç ka thënë Charles Darwin, të dar. është e vetmja qenje, qeni okay. që të do më shumë se çdo veten e tij. Si e kishte titullin filmin? Goodbye Language. Good Lam tu mirë gjuhë. Gjuh. Lam okay. tu mirë gjuhë. Okej. Okay. Pra, Sa pajëri nga fundi fluturon një gjuhë aty po. Po vërtet. Në vendin e 5 është në vendin e 4 është Lucy, me dashur nga regjisorja gjithashtu franceze Luc Besson. ë uh, Lucy është, është historia një grua e një gruaje të re e cila situash injektohet me një drog që mm. e bën atë të super fuqishme, vetëm mm. se nuk është cila... po themi blockbuster i zakonshëm tipik, ja. por kërkon truq, kërkon e cila pasitetin e Trurit, do më thënë, në që qësë në përdorim Së të thohet, 10 të 10-20% Kjo trit kapacitetin e trurit Dhe e këthen lusin e një armë shumë fëqishme, dhe, një të fëqishme që... Kjo dhe droga është Do më thënë, femër dhe për, e, përdojnë Gjëtë 7-11, edhe është, si një, është Me sasi shumë të vogla Mhm mm. mm dhe është dhe aq, domethënë është si një bombë bërthamore sepse ndihmon të kockat. Kurse Lucy, kjo e merr me sasi të nda. Okej, faleminderit. ë Nikita the professional, ë elementi i 5 gjithashtu kanë qenë në filma nga zoti Benson, kështu që ai vendos shpesh refrensi protagonistët e filmave të tij. ë The Lego Movie, the Lego Movie më s'dashur është në vendin e tretë, nuk e di nëse e keni parë atë, por ky është film, do sigurisht ushim të par, por është film gallart. Unë e kam parë ndry tre herë me çunë. Filmi bukur, filmi 10. Uh, po i bëri gjithi me Lego, që që ka qenë një sësi dhe vërtet për ta, ta produa në këtë film, ku këj ke që kuptohet një profetësi që do të shpëtoj botën e tjere, tjere, tjere, po nuk për fustek Lego Movie. Filmi që mua më ka bërë shumë për shtypje ka qenë Boyhood. Uh, filmi Boyhood nga regjizori Richard Linklater është zhiroar për nbi 12 vjetë. Ellar Coltrane është ky djaloshi këtu, kur ka filluar filmi ka qenë 4 vjeç mm -hmm. dhe kur ka mbaruar filmi ka qenë uh, 16 vjeç. Wow. Sepse është xhiruar për gati 12 vjet dhe, dhe aktorët nuk ndryshuan asnjëherë. Domthon dhe historia e lëviz në 12 vjet, por nuk kemi atë që ndos zakonisht që një aktor ndërrohet me një aktor, një aktor tjetër, tjetër edhe që i ngjan apo diçka tjetër, jo, janë të njëjtët që kanë luajtur rolet për gjatë 12 viteve, është historike në në kinema nuk kanë për para me të ka ndodhur ndonjëherë përpara që cilë me zgjasin kaq shumë, duhet të kenë pasur kontrata shumë të forta për të mbajtur gjithë lidhur, mm -hmm. për të mbajtur atë, por Ethan Hawke dhe një cast ca, uh, i mirë aktorësh janë gjithashtu pjesë e këtij filmi. Muan pëlqeu jashtëzakonisht, është 2 orë ca, ëh, i qaf për por me një në përgjithësi shumë shumë të këndshëm. Nuk ndodha as një shpërthim asnjë që e jashtëzakonshme, por uh, vetëm të shikosh të djalin që rritet para syve tu, pak e ngat pak e nga nga fëmia, shkon e bëhet, uh, në bëhet student në universitet, pastaj në fund fare, mm -hmm. ësht, uh, është është mrekullueshme. Kështu që bojhu, ndërsa filmi që mbahet si ndoshta më i miri këtë vit, I pari, është uh, The Grand Budapest Hotel. Ëh, uh, çu uh, duhet parë nga gjithë. Është shumë i bukur. Është i bukur, s'vërtet. Edhe ky është film shumë i bukur. Ëh uh, Mekanaxaktori është mrekullueshëm dhe ka një ndjesi. Ky është ai regjisor që ka bërë gjithë këta filma. Filmat e këtij kanë kanë gjithmonë këtë ndjesinë. Jan ku do të thonë si si pak si kartona. Ëh. Mm. The uh, The Life Aquatic për shembull. Regjitori dikta. Ëh. A rroba e mlinkë të regjisorit tani. Po çet gjithë filmat e këtij kanë kanë një sensit të si, jashtëzakonshëm. Shumë veçantë. Ok. Nice. Uh the Grand Budapest Hotel është uh, Do të them emrin e regjisorit pas lajmeve. Po, patjetër, mbasem. <laughs> okay, Ordinary Love tani në klubin <laughs> <rështat>, e mëjesit ora 7:58. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones We can't fall any further if we can't Hallelujah believe Let me tell you a little something Uptown funky up Uptown funky up Uptown funky up Uptown funky up uh, I said Uptown funky up Uptown funky up uh, Uptown funky up uh, Uptown funky up uh, Jump on it if you said and flown it with you free date and own it Don't break body come show me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 në art pjesën e dytë të klubit të mësuesit për këtë të njëjtë datës 4 dhjetor ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të, të mbarë kudo që ndodheni. Kan humbur Truth. Kush i kanë humbur? Kan humbur, humbur Truth në universitetin e Austinit në Texas. Më vërtet e kam. ë, uh, s'është fare përqeshur, por uh, kanë, hum... kanë humbur. Kan humbur Truth. Kan humbur Truth që ruajnësh atje ja, fjalë vërtet. Të Bravo ata. ë, uh, janë mbi 100 Truth të ndryshëm që ruajnësh në uh, Cavanos. Më mm -hmm. Me... atë lëndën shoqëta, çka ajo çy idezon. Formalin diçka e till, ëh? ëh, si si. Lori, dhe Lori do të thotë. Lori, dhe dhe Lori, dhe dhe... Lori, si quhen ajo lënda Me që a, që ruan, që ruan këto kanavanoza, a okay, ke parasysh? <laughs> po nuk i kujtohat, por ideja. <laughs> a Lori? Jo, se di, okay. ëh nuk diet se si kanë humbur, por këto janë truq që kanë qenë në universitet tysh nga viti 1970 kur kanë mblidhur atje. Disa prej tyre kanë ardhur nga ëh Mm. Si tu është, spitali shtetërër i... Shëndetit me ndorë në Teksas Që dikur qëj The State Lunatic Asylum Ose Azili i Lunaticve mm -hmm. Ose Azili Shtetrori Lunaticve Rët 28 vjetë më parë Dhe duhet të qëndroni në universitet Vetëm përkosisht me gjitha dhe kanë betur atje Në universitetin e Teksasit Mes këtyre truve me ndohën Se është edhe truri I një snajper i vrasës Që qëj Charles Whiteman I cili në vitin 1966 Në vitin 1966 ka bër kodin furish, me furishëm po bëri një kardi kjo është fjala duke vrarë 16 vet në mm -hmm. në Universitetin e Texasit um, ndër të cilët edhe gruan e tij dhe nënën oh, e tij. Po, oh, po kështu që më gjashta uh, profesori i psikologjisë zoti Tim Shaller i ka thënë uh, medias se ne mendojmë se dikush mund të ketë marrë ta true por nuk dim Asgjë me sigurirë se kukar sferë, nëshin dhe janë pa tru Janë në rrët një qindhë tru njerëzisht që ruë është në kabanoza që janë shdugur Për që i duen njerë? Për ka pasë ruërët trukshu nga këta njerëzit në zgjuarë, normalishtave Jo, nuk kanë qënë dhe mështë njerëzit në zgjuarë, kanë qënë tru Që ses... Tharë se mështë ndia, i hanin këta dhe për të ashtë Nuk hajë, nuk hajë Oi, erit. Tjet janë zhdukur. Ata kanë qenë në kanë qenë mbyllur në një depo në Bodrum, tani nuk gjenden trup. Kan hum trup. Gjëna. The brains are gone. Këto më thon ata. The brains are gone. We don't know where they are. Po kam një situatë këtu. Where is your brains at? Nuk e di. Janë këto forca të forca, do të thon këto UFO-t që zakonisht marrin në studim. Po, për këtë i marrin të gjallë zakonisht. Prandaj kemi ndoshta që quhen Alien Abductions Rëmbime dhe alienve E gjithës e si Letë shkojmë të kë alieni ju në miqtashur A sot në mëgjes është për të zbuluar Se kujt i përket kyza o kujdes Letë të themi në nga vjenë së brëndshmi Po të shohu shumicën e veshjeve Ne shqiptarët ku vjenë puna Më te për zhvishën e Mikolaj Se sa vishën e bukur Ok. Ah, unë di se kusht. 069207222, 06920710222 është një personazh mediatik më i dashur e zërin e cilës Altini ka ndryshuar sot për ta bërë më të vështirë për të njohur, e megjithatë, megjithatë, mendoj se mund t'ia dini 069207222. E dëgjojmë edhe një herë. Okej, në çose të kanë gjetur ieri? Është Kaloji atë, kaloj. Mban. Le të themi, ne na vjen së bronshmi, po të shohim shumicën e veshjeve. Në shqiptar kur vjen puna më tepër zhvishem kollajs sesa vishem i bukur. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoj mesazhet tuaja. Dërgoj anagrama është Shiroleta. Hera e fundit që e përsëris Shiroleta. Kush dita zgjidi këtë duhet të rivendosë këtë gërmë miqdashur, S I R O L E T A për të formuar një fjalë që ka kuptim, mund të jetë një qen, jeri. Patjetër që po. Mund të jetë një, një mashkull. Mund të jetë një mashkull. Po. <laughs> Papa. Që ka nevoj për sfarë? Për kapem Për mund të thuash Për depilim, oh, depilim. <laughs> Për depilim Për, për depilim Ja Për mund të semi dhe për brisk Për krasitja <laughs> Shiroleta 062722 Kjo është për po, një orë Po të e ka shumë qef Gëmë një që, që shiroleta <laughs> <laughs> Për dit tjelti Këtë i po vetë këtë ndërë Ok, ok, letëbëm një nga lajme të një dhe lërgohemi se e te prorën Bas pak do të takojmë dhe dy uh, Miq nga Albania Kep Project Miq dashu që do të vingë tupër në folur për një një njësën të mirë mbledin e tapave në mënyrë që të këto tapa në karroca për njerëzit që kanë nevojë, karroca për të lvizur pra, mm -hmm. që ndihmojnë me lvizjen e njerëzve që mund të jenë paraplegjik apo tetraplejik që kanë nevojë për të lvizur. Oke, okay, um, gati? Gati. Atëherë, sa vende u ngjit Shqipëria fare fare pak me thën drejtën, uh, edhe e pakënaqshme si si lëvizja por sa vende u ngjit Shqipëria në atë që është indeksi global i perceptimit të korrupsionit nga mm -hmm. Transparency International. Sa vende u ngjit Shqipëria krahasuar me një vit më parë, 069207222. Kemë lvizur pak, por, por shumë pak, shumë pak. Thein bashk pak me më shumë nji dashur, por shumë pak, ka më pak. Ngjisit <gjubi> në Club FM dhe Club TV. Unë mund të sugjeroj nga Vodafone. <gjubi> bum, bum, bum, bum, bum. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj, në 06892070222. Mesa që dërgu e si i parë, fiton një dhurat. Kënga e ditës. Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit, në club e fem, në 104. Okej, okay, hmm. le të jamim edhe fituesit e parë për ditën e sotme. Kemë joltën tani që do ta tregoj se kush ka fituar për anagramën. Shiroleta ishte anagrama, dhe do thot. Lesatori. Bravo, Lesatori, bravo Lesatori. Katër, katër, gjashtë i mbaron numri, fiton orën nga primi. Do lede në anagramin ditë. Dhe kosi kemi edhe një fitues për pritje. Në lidhje me Lauren Thorn Galaimit, më jesh dashur prit prit se e di çvet kjo prit pritse e di dhe në fillim fare kanë pyetur se sa vende u ngjit Shqipëria në indeksin e perceptimit të korrupsionit nga Transparency International dhe janë vitëm 6 vende 6 vende saktë është Fiorela fiton dy bileta për nasin e plexs Patkësisht vetëm 6 uh, vende në perceptimin e korrupsionit. Okej. Okay. Mirë, kemi një pyetje për juve. Mund të vini edhe në faqen tonë të mrekullueshme të Facebookut. Është kjo faqja këtu, midis dashur faqja e mrekullueshme të Facebookut që ka foton tonë. Po. Ëh, uh, ku pyetja është punë të ze, siguracione pa pa të papaguara, shitje pa faturta dhimore, biznese të paregistruara, ndërtime pa leje, energji e vjedhur, doganëshmangur, diplome blerë. A mund të themi e të tjera të tjera? A mund të themi që jemi një shoqëri që zgjedh informalitetin dhe jo shtetin? Ne s'a nuk mund ta themi, po Ndosha kanë mundë, disa e thon, disa dhe se thon. Por ha debat, kanë përsipërën. Mm -hmm. Se puna të zezë ke patjetër, të ardhurat pa deklaruara ke pafund. Siguracionet pa paguara, shitja pa fatur, tatimore për shembull, uh, kasa fiskale që s'i kanë fare, bizneset që s'i janë regjistruar, hiç maren apo kanë hap aktivitetin kan vite. Ndërtim pa leje ku duan s'ti. Edhe njerëzit ose ai i blen një diplomë, s'kan fare në shkollë. Dgjera njërin shumë bukur, njëri vlla ishte në Angli, mm -hmm. ndërkohë që vllai tjetër shkonte në emër të vllait në Angli dhe merrte diplomën higjienë nin I më një një një një Wow po, dhe, <laughs> Super do, dhe, Ti ke vla i në Gjermani <laughs> po, po, Edhe uh, a i mbjem një sullaj e ka po. Kuptat Kështu që, që, që mund shkosh ti për shemull Qo se i një një në pak shush Shkosh në siguria i vla Ndje kështu dimet këtu Edhe në diplomën e më një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Çfarë është një famazik? <laughs> Qëse ke shpytë, a mund të themi pra që jemi një shoqëri mm. që zgjedh informalitetin mbi shtetin 069 20 70 222 për mendimin tuaj 069 20 70 222. Okej? Okay? Ose mund veni në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i Mjesit. Hm. Mm. Le Marius i thotë po, normali, no, para që ta dëgkur. Tani sigurisht, ok. Mirë, mund të bëjmë një tjetër pyetje më pas, dashur. Mund të bëjmë një tjetër pyetje edhe kënga lajme. Duhet i vini re këtë gjë, kanë përgjithësim se to janë gjërat e rëndësishme që ndodhin, po që kaloj ndonjëherë kështu. Gjithsesi. Um qeveria ka një projekt për të ndryshuar mënyrën se si merret borxhet, ligjin. Ëh. Mm -hmm. Ligji kërkon që kur qeveria merr një borxh, se nuk e merr qeveria si këtu në emër të shtëpisë vetë, merr të pagahuar gjithë qyteti, e fshati, e vendi. Uh, që që zakonisht kur meren borgje, këto borgje aprovohen Se të ashtë qeveria merë leje nga një tjetër institucion Por uh, për kërkohen tani që ta shmang këtë institucion Ta marë borgjin papi vetur Asë kënd brenda vendit i eshtë ta marë Dhe në pasaj mm. të paguem gjithë bashk don. Se, se, se, nejse, okej okay. që, që që se nuk duhet të pasaj ja përqyqen Cili është institucioni që po shmangët në këtë rast nga Vendi Marrja mbi Borghet. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. 069 20 7222 Oliver Kolecki vjen tani bashkë me Fran. Kjo është Ekoz në klubin e Mqjesit Dorash tetë në 25 minuta. Mirëmëngjesit gjithëve. the Morning Club on Radio Club FM 100.4 enjoy it people Mirë se vini ardhur kryeministë, miqtë dashur, pothuajse ora 8:30 minuta, un jam vlen ditë të bashkëmirë në Artin Innovation Lab-in gjithashtu dhe kemi edhe 2000 të rinj këtu në studio. Mimi Barushi, Mimi Barushi ta them se e thash me shpejsi por dua që të kuptohet, Mimi Barushi dhe Erion Maksut janë këtu me ne. Mirë ngjesh. Mirë se erdhët. Mirë ngjesh. Mirë se vini ardhur që të dy kanë ardhur nga një organizatë që quhet Organizata e Solidaritetit Elinor, e thënë shkurt OSR. Uh, këtu në gjanën pak hip-hop Mëndë që <gjubi> konkuron të në Osërës e janë këto uh, Gjera <gjubi> <njëra> në gjashmet <gjubi> Por uh, keni një projekt mrekullu Shëmë që që qëhet Albania Cap Project uh, Për si një në kam të gjuar Ndhe vitin në kaluar Kjo nuk është heraj parë që bët Apo është heraj parë? Uh, jo, është është në vazhdimsi prej 2 vitesh prej të parë. Po që Prandaj, prandaj se po e dëgjoj. Por projekti juaj, nëse mundesh, më më puta falën ty për të na shpjeguar se çfarë është ky projekt Albania Keep Project, për ata që e dëgjojnë për herë të parë, fjalën Keep është fjala angleze për tapat e vogla të shisheve plastike të ujit apo tjerave që konsumojmë çdo ditë. Atëherë, Albina K-Project është një projekt humanitarë që së nënë të sensibilizojë personat uh, uh, për personat e tjere me afsit kufizuarë, në të një të nkojë dhe për mjedisim. Uh, ne mbledhim tapa plastike të vogle edhe të mëdhajet, po më jafton të jenë këto të formave normale të ujt ose të lëngjeve uh, në bidona mm -hmm. e në kutih e i riciklojm dhe marrim karrige me rrota për personat me aftësi të kufizuar. Me kalimin e kohës ne uh, duhet mbledhim 250 kg për një karrige me rrota, që do thotë shumë, mm -hmm. diku te 50000 tapa dhe uh, përzi dim personat që kanë vërtet nevojë për, për ato karrige që nuk kanë mundsi aksesi e mundsi financiare sociale. Kështu që po për përpiqemi të punojmë edhe më shumë në aspektet sociale. Mm. Porçi -hmm. shumë kjo, se mm -hmm. thur dy gjëra që janë me të vërtetë rëndësishme që ndonjëherë është vështirë ti bashk, por që janë që kam njëra bësh uh, si ka mënyra kur bëhesh kreativ. Ëh si kanë lindur kjo si ide? Mund të na tregoni se cila ishte uh, nga e mori thua më fillimisht kur Se është briliante me të drejtën është shumë e bukur po si nisi. Atëherë në nëpër Europë kjo kjo vazhdon për shumë vitesh në tendencën për të pasur zero uh, uh, përqindje mbetje, çdo uh, gjë riciklohet edhe tapa të riciklohen. Kështu që në 44 shtete që ishte, ne ishim 45 më pas e thjesht u hasi si ide dhe më pas vendosëm që ta krijonim ai Mm -hmm, okay. uh, dhe më pas vendosëm që që ta nisnim në Shqipëri. Në fillim fare ishim shumë skeptik, një grup të rinjsh që po mendonin që po mund ta bëjmë. Dhe më pas filloi uh, me me miqtan mm -hmm. edhe uh, filloi të përhapej. Uh, ishte ide brillante që në fillim po ishte e pabesueshme që mund të bëhej, sepse mm -hmm. të mbledhësh tapa plastike kur në uh, një shtet nuk riciklohet përveç komunitetit të Rom e në të njëjtën kohë nuk riciklohen tapat sepse përbërja e tapave plastike është shumë në një silsim më të lartë le të themi se sa a, a, është plastik. është vërtet kjo nuk e di jam do të them për bëria tapa se është plastik më cilësor se Ta. sa Pavarësisht që unë un, ose neve specifikimet nuk i dim, por që uh, dim informacionin uh, që përbëria etapës është shumë uh, më lart yeah, okay, yeah, se sa Kaç e ke mësuar don. Okej, ja, kjo është e rëndësishme. Si duhet ta shpjegoj? Që uh, nuk nuk ricikloi këtu, kështu që ne ndërkohë nuk ndërhinim as me punën e komunitetit Rom, që është shumë e rëndësishme, dhe në të njëjtën një kohë ndihmonim dhe rrisnim ndërgjegjësimin për personat ah, a, të shabat. Të shabat, mm -hmm. më të moshuar. A kam se s'ha po thua? Do të thotë ju nuk merrni kreditin e shishën, që do të thotë që uh, nuk është se po bëni në korrëns me Paj. një mënyrë jetese, të vështirë por por dinjitoze gjithsesi që komuniteti rombën në përjetën e vet. Okej, okay, ë erion më shpjegoj pak si ndodh transformimi magjik nga tap në karige me rrota. ë uh, atë ky transformim është është një proces shumë uh, uh, shumë shum, uh, ta them gjigant sepse marrin pjesë shumë shumë komponente dhe shumë njerëz. Mhm. Uh -huh. Uh, më e mënyra jonë e parë ishte me me miqt, me tafrën, me nëpër familje, në, në shkallën lagje, mm -hmm. <coughs> e lagjes në rrugë kudo. Mhm. Më pas domethënë e pam që kjo ishte diçka shumë e bukur por e vogël për punimet tona. ë Angazhuam vullnetarë në në në Tiranë fillimisht, e cila ushtri dhe në qytetet e tjera, por uh, thelbi puna ishte një gjë Pak më ndryshe, ne filluam duke e organizuar nëpërmjet lokaleve të ndryshme në të gjitha zonat e Tiranës, mm -hmm. pastaj edhe në të gjitha zonat e Shqipërisë. Ëh, uh, kontaktoni me lokalet, bënim të mundur që nga nga kamari banakier të mblidheshin këto tapa plastike, të veçoheshin nga pjesët e tjera të mbetjeve. Dhe më pas dikush nga ne ose përcaktonim disa pika grumbullimi, shkonim e merrnim i, i, i depozitoni nëpër magazinë dhe der në një donjafat të më vonshëm kemi pasur domethënë vetëm vetëm vende në të cilat ne magazinonim këto tapa plastike. Ë nëpërmjet marrveshjeve fillimisht me një organizat kosovare e cila më pas u transferua në një në një firmë në një një firmë shqiptare të riciklimit të plastikës. Ë u bë mundur transportimi i kësaj sasisë gjigante e cila ishte vendosur në rreth 4-5 magazinë shumë dhaj. U bë transportimi në këto në këto firma riciklimi dhe më pas me të ardhurat të përfituara nga riciklimi janë kanë mundur të sigurojnë ëh uh, si fillim 4 karrocat e para, të cilat ne kemi bërë dhe një aktivitet disa muaj më parë dhe arritëm deri në në në ditën finale, ditën finale domethënë të fazës të parë të këtij të këtij projekti shumë të bukur, në të cilën bëmë të mundur uh, Sjelljen e 30 karotësave, ose nësak karigeve për persona me aftësi në ndryshe 1% ta, ta përcaktoj, sepse është shumë, shumë në rëndësis me këj përcaktim mm -hmm. Karige me rota për persona me aftësi në ndryshe, e, ishin 30 co Filimisht do në më hëmë duke i nëmër gëgjaj madhë, sepse aty ishin redhë 8 tonë tapa mm -hmm. 8 tonë tapa të mbredhore në gjithë Shqipërinë Në, në kontributin e të gjithëve domthonë ishte një gjë gjë fantastike. Jo, më pëlqen që si e keni ndier? Mimisia është keni ndier support, keni ndier nga njerëzit flas. Ëh, uh, një është ndryshim që mund të bashkohen kësaj se kjo është kollajti bashkoash. Dikush mund vendosë për shembull një një shishe të madhe plastike në balkon dhe sa herë që mbaron uh, një shishe ujë mund të hedhë një tavatë aty brenda dhe ngrumulloj dhe në fund fare kur ajo është mbushur plot Ta qëjtikur, nuk kërkon as në një shkendës, po them, as në një stërmundim të jashtë zakonëshën, po, keni ndjerë në bështetje nga njerëzit, janë solidarizuar njerëzit? Uh, janë solidarizuar një aftu shum. e, në ishte vështir, ishte shumë Në filim ishte e bështirës ishte në shumë skeptikë edhe mos besu e se në njët një të njëtën ko uh, jërë shumë bështetës sepse ishte një ide e rejë që gjithsesi e, e paditur edhe nuk kishte informacion, kështu që nuk donin mm -hmm. të impenjoheshin, por më pas duke pasur këtë dëshirën e mirë për të ndihmuar e për të qenë pjesë diçka e diçkaje më të madhe, më pas duke dëgjuar edhe nga gjithë njerëzit e mundshëm, sepse kjo niste ë uh, nuk kishte uh, një mbulim mediatik në fillim. Mm -hmm. Ishim vetëm ne që flisnim me njerëz, me, me miq, me vullnetar, kryesisht studentë dhe ato bën punën më të mrekullueshme, sepse u kthyen në vullnetar dhe bën familjet e tyre vullnetare dhe rriethi mirë, ishte një rriet që krijoi mes mm -hmm. mes uh, njerëz sepse ishte qëdish me ishe në lokale ose ku doj tishin të hishin në tapa më njanë dhe kjo është uh, tonë të pytjet. Uh, ishte e vështirë organizimit sepse uh, është shumë e tjeshtë të mbledesh tapa të vendosësh në një qese dhe të sielesh, po është shumë e vështirë uh, për stafin kur ka qese me tapa që vinë nga të gjitha anët. Mm -hmm. e, Uh, në qytetë ai kishim pak më të sikletshëm sepse i gjithë stafi ishte në Tiranë, kështu që menaxuam të kishim uh, grupe vullnetarësh me një koordinator, kështu që ne komunikonim me koordinatorët. Dhe ato kishin magazinat e tyre dhe sa herë që magazinat e tyre uh, mbusheshin, ktheheshin uh, ose silleshin tapa. Po kush është, kush është, cili është, po themi, organizata apo biznesi apo kush është ai që uh, e e bën të që i pranon ato tapa, që ju thotë vëllai që nëse msilin kaq tapa, un ju jap kaq karroca. Ë uh, atyre, ë uh, nuk i kemi akoma këtë politikë fatkeqësisht që ne të bëjmë riciklimin ë uh, në në kuadër të një shkëmbimi midis karrikeve dhe dhe plastikës, ë uh, në nëpër Europë, uh, sidomos në Turqi bëhet kjo dhe në fillim fare ishte tendenca, por më pas uh, ishte pamundur ta vazdonim për çështi kosto, është mm -hmm. logjistika, çdo gjë e tjeter. Dhe në të njëjtën kohë donim që uh, u bëjë një projekt në Shqipëri mm -hmm. dhe ne po përpiqemi të të solidarizohemi me riciklimin, të rrisim kulturën e riciklimit uh, në vend dhe zgjodim që të riciklonim në Shqipëri. Kështu që ë uh, marveshit janë bërë midis kompanive tona nesh edhe kompanisë uh, Karigjella me mm Roda. -hmm. Kjo kjo është ajo që më kuriozon mua. Domethënë dhe mm -hmm. kompanitë tuaja tona ë po. Ja vim para për karike, si blien këto karrige, si blihen këto karrige? Ja japim para për për tapat. Pra jam, okay, pra kompania e riciklimit këtu, çu funksionon këtu, po mundoj të kuptoj këtë mekanizëm. Donë kompania e riciklimit këtu marrin tapat, situonj ju shisni tapa dhe me paratë e vra pa. Juve mund të blinit uh, syze, ndo është ta iPhone 6, apo këpuc tje vaj, s'për qenë këpucët, me siguri Por këni zjedhë që të blinit karike, është kjo, kjo personale, rion, është dikush në shtëpin të uaj që ka nevoj për këto karike Apo është diçkan që, që bënin nga <coughs> një vullnet ja. tjetër? Ja, uh, Ky njësi si një projekt do më të thonë në uh, uh, të mam pëshkëmbimi, si të thua është, në përmjet Recyklimit të tapave dhe, dhe marjes të, kar të karikeve me rota Uh, duke qenë se më, më mbrapa u zhvendos pak kjo ideja e jo jo direkt shkëmbim uh, tapa karike por uh, si të thuash shitje tapash për riciklim dhe më pas me këtë të ardhurat blerjet mm. e karikëve. Donë ke ne, ne sigurisht nuk, mm. nuk mund të zhvendoseshim nga nga ideja fillestare. Sigurisht nuk mund të zhvendoseshim nga qëllimi jo. Uh, kjo organizat ky projekt u ngrit për këtë qëllim. Dhe faktik ishtë do më të thënë me sa dyun asin nga ne të stafit si të thua është nuk shumë kemi ba, asin stafër sigurisht, sigurisht, sigurisht, nuk pëshu që kjo, kjo lindi vetëm, e... kuptoj, lindi vetëm nga dëshira për, për të ndimuar ataj që vërteti kemi parë që realisht ka nevoj dhe që nuk kanë mundësi të siguro një ka Po në një, një vënd ku, ku shumë prej nesh mendojnë se Shqiprian është këtu e një vënd ku ujku ha ujkun ëh uh, domethënë një nisim që që është kritik vullnetare pa një përfitim brendshëm pa pa thirrjen për lavdi apo fama apo përfitim monetar apo një karrierë etj etj uh, kjo është për të lavdëruar edhe është është një nisim që që jo vetëm ju të dy që jeni këtu sot si përfaqësues por kam përshtypjen që të gjithë ata qindra një rreth tjerë që kanë ndihmuar me këtë të rinj pra e shihni si shpresë a, a është ndryshe apo ndryshon gjërat është ky brez më si thua Se mendi hapur nuk është fjala që po kërkoj, por që duhet t'jesh ndoshta më naiv në një sens, më më më pozitiv, më më me shpresë, më optimist që armia mund të jetë më e mirë duke ndihmuar njëri tjetrin, qoftë me këto. Po ka të rinj, ka të rinj të cilët mendojnë, mendojnë në këtë aspekt. Sigurisht s'mund si të ketë të rinj që kanë vetëm një, një pik synim tjetër përfitimet e njërin tjetrin, domethënë, sigurisht që ka lloj-lloj njerëzish. Ne jemi të pak më të zhvendosu drejt saj. Është kjo na një përspërinë, na na restorant, është jo vetëm ne, por të gjithë edhe të gjithë onëtar të cilët u bënë pjesë këtij projekti, domethënë kishim një një një tendencë të papar domethënë për për të kontribuar sigurisht pa marr asgjën përfillim, selekcionim për të Le të vazhdimë vazhdimisht në shtyp e dëgjojmë në media, veçanërisht Rinia a Qubrez ka Marko te ke përgjigjesh e po humbet vlera te tjerat te tjerat te tjerat. Ju kan thon mbase moshat e vjetra thon gjithmonë për mtrin që shikoj. Po pa diskutim. Po pa diskutim. Jo, nuk <laughs> definitivisht nuk është. Ne kemi kuptuar nga ky projekt që uh, ka shumë njerëz pozitiv, ka shumë të rinj që janë pa punë e uh, janë në shkollë ose çfarë do të qoftë, domethënë janë pa një angazhim të tyre mm -hmm. madhor, edhe në punë vullnetare dhe kanë dëshirën e mirë po pozitivitetin edhe gjejn kohën për të kontribuar edhe për të bërë bashkë edhe për gjëra të tjera dhe uh, për të komunikuar. Kështu që uh, nuk mendoj se do kishte ekzistuar si projekt nëse s'do kishte pozitivitet dhe nuk do kishte pasur mbështetjen në në vend. Më pëlqen shumë. Uh, unë ju uroj më të mirat. Uh, faleminderit ju, faleminderit edhe uh, njerëzve që kanë mbështetur Fondacionin uh, Vodafone Albania për për mbështetjen për këtë projekt dhe të gjithë tjerëve, gjithë bizneseve e të gjithë tjerëve që janë, por mbi të gjitha juve vetë vullnetarëve, ata që i kanë mbledhur tambat edhe baristëve të mrekullueshëm të Shqipërisë që <laughs> ata që kanë marrë sportivitetin në pjesën. Në përpape. Faleminderit shumë Miril Barushi dhe, dhe Erion Maksuti Bravo nga Albania Key Project dhe organizata rinore që quhet Organizata për Solidaritet, Rino. Mm. Bravo. Tete dësete të të të të të një në kluin e mqesit, Ella Henderson me Glow. I'm like the chest of hidden gold, shimmers and the depths below. We are, we are, the treasures that they hide. Like the sun is set tonight, bursting through a darkened sky. We are, we are. Soldiers of the light and we will go on Oh ho Oh Oh, oh, oh. oh, oh. So Let them build their right to start a blaze in high Hi. and miles we are brighter the flame will never die let's show them how we light up tonight oh you and i we're soldiers of life we will go on segune janë në klubin e im Jessy Mishdashuri ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë të uh, mbar përpara është data 4 tetor ditë e njëjta unë jam blendi të bashkëmirin Artini Nolan mm, dhe Lauren Jessie where you and I do të jetë kënga e radhës që do të luajmë mbas pak Jessie where reda, ka nxjerrë një këngë të re dhe Artini na ka sjell sot uh, më shtjell me letra byreku është akoma e nxehtë është është nga furra por gjithsesi do ta ham mbas pak së bashku në radio nga Jesse Ware. Por yes. ndërkohë që dua të dëgjojmë një erërin e mistershëm për ditën e sotme le të shikojmë se çfarë ka ngjarë në atë front miq dashur a kemi dikë që e ka gjetur se kujt i përket ky zë. Le të themi nëna viens brunch mi po të shohim shumicën e veshjeve Në shqiptarët kur vjen puna, më te për zhvishë e Mikolaj, se sa vishë e mi bukur. Dhe e kanë gjetur blendir, mos më mështu. thua i. Wow. Ishtë Malvina mos dhe, dhe ka thënë Iva Tico. Nuk... Bravo. Tho se the Malvina ishte zëri. <laughs> Leto themi, në na vjenë së brëndshmi, po të shohu shumicën e veshjeve. Në shqiptarët kur vjen puna, më te për zhvishë e Mikolaj, se sa vishë e mi bukur. Esa. E vxionve për jo? Bravo A Malvina. Malvina të kemi një lulle nga bota e lulleve. Fituesi i të tjerë për wow. zin kemi Olta? No. Jo. No. No. Okej. Okay. No. Mirë. Kemë parlamentin. Po pra, po pra. Po pra. Po pra po. Është një çore fiton 2 bileta për nasin e. Ka një projekt ligj për shpalljen e parlamentit. ë për shmangin Shpandia. e parlamentit ë nga marrja e pjesë në po themi gjithë vendimarrjen që duhet për të marrë një borx mm. publik nga jashtë e për ta përdorur atë nga qeveria. Po puna është që Ço se fillon tek rrugë, tek rruga është dishez. Nuk di se ku përfundon. Pastaj hapat marrin dhe s'është gjithmonë e njëjta çeveri, se mirë ja që çeveri është shkëlqyr. Po kur vi jo një çeveri jo kaq është shkëlqyr, për shembull, të thjet një çeveri është shkëlqyr. Mos thjet kaq. Sh... Si do ja bëjmë pastaj? Si bëhet? Se se këto mbeten apo bën një listë dhe pastaj i ta kalojmë këna. Se ishte, nuk ishte ajo shumica e thjeshtë që që shkaktoi probleme të mëdha. Mm. Për demokracinë të tjera të tjera të tjera të tjera. Kështu që ku di un? Ëm uh, shumë këtu si Allahsoj gje. Mm -hmm. Po na duket. Ëh, uh, sado të mira si, që ti janë ato. Si. Këto nuk janë këto ligje, këto nuk janë bërë këto në kushtetut. Një qëllim e kanë që janë atje. Ose janë kontënda stan, ose janë kontë. Ëm um, mirë. Punezez siguracionet pa paguara, shitje pa fatur. Bizneset pa regjistruar ndërtimin pa leje, energji e vjedhur, doganë shmangur, diplomë bler, provime të uh, paguara, kopja fillon që në shkollë të mesme, mësoni më herë. Është më herë, po sigurisht. Fillon se ndoshta bëhet uh, në shkollën mesme fillon dhe bëhet kjo. Bëhet zakon pastaj. Mështrim. Ë uh, jemi në një shokëri që nuk kemi ditur të reagojmë kundrejt shtetit qi nuk ka çën e till dhe pasojat po bien gjithmonë mbi ne. Thot e, Dorina, por ideja ashtu, mos jemi shoqëri që preferon informalitetin më shumë sesa shtetin. Mm -hmm. Fatosi kanë shkruar thot në plot gojen ditën dhe natën, jo vetëm kaq por edhe më shumë. Duke filluar që nga shoqëritë më dhalla deri tek bizneset e thjeshta, tek njerëzit me pushtete edhe tek njerëzit e thjeshtë, jemi të papar, shkatrojm, përpara se të ndërtojm e ku dium se sa tëra. Thot pun super zeza, avizion fiskal i papar, duam të vjedhim çdo ditë ndonjë gjë se nuk na zgjumir rehat. Të gjitha zezat e ndikush më shumë ndikush më pak lumsinë, lumsit i Shqipërisë, që se ke që skej bleshëri, Zoti e bëft më mirë se ne a hafot jemi të papar. Ëm. Mm -hmm. Kemi Marinelen që thotë gjitha këto kanë zënë rën tek ne shqiptarët dhe shumë e vështirë do të jetë që ti zhdukim. Njerëzve ju pëlqen kjo lloj jete, por nuk ju pëlqen kur i quajn hajdut. Nuk mund ta thëni sepse shqiptarët jetojnë të lumtur në Gjermani, thotë është shumë e gjatë, por nuk të doja të isha ilotshën, i lodhshëm, prandaj po e lëmë kaq. Se, në, e, ka e fjalin që në Gjermani ku, ka më par, ku paguajnë taksat, Tam. ku nuk i vjedhin uh, energjin elektrike, ku diplome nuk e marin me lek në dorë e tjerë e tjerë, prap se prap shqiptarat të lunë të rjetojnë në Gjermani mm. ku shkojnë atje, prap përstatën edhe me një presi, shtetë përmarjë, kurse këtu quërsh, po. Mm. Në, në, në një fakt, një. mua vera më thot që ne shembullin e marin nga politikanët, nësata mm -hmm. dhe të, të ulin 90% të pakten të korupcionit, gjej që nuk do ndodhë kujë. Të gvetja mm. e tyre, më mm -hmm. thoti. Ather ne do ulin vjedhjet. Besim vera, besim, Një, Me, shon, edhe ne do ulin vjedhjet edhe. Për ato që do vjet më pak, nëse tani më pak. Është vërtet kjo? Jo, është e kjo. Dikush thotë që qelbet peshq nga koka. Mm -hmm. Po. Nice. Ktu është në sistem ova, këtu mm -hmm. s'mangas si dot sepse s'është se e bën ti, për shkakun, po ti thjesht përshtathesh, më thënë. Se të vjen nda kërkon teatri. A ti jao do bëjmë këtë që po do ta bëjmë kështu. Do që të bëjmë këtë që bashkë po do ta bëjmë kështu. Në këtë farm. Po, se nuk është se jo jo, un shikoj ti thua se shikoj un jam dakord që të bashkëpunojm por un e dua me fatur, un e dua me kasë fiskale, dua me dokument. Do dhe dhe të të gjitha që ti janë. Jo, ikse që gënç smundur fare. Do të hmm. thënë ti nuk operon dot se si mund të tjimer, operosh? Ti merr tjetër i lekët po. Po si e ishte vjedhili po, dhe, dhe emerjita po, ka edhe nga kta për shembull që ti blen 1 cent që kushton 600 lekë të reja po themi dhe mm -hmm. kasa nuk ke vetëm 10 lekë po unë di që njerëz për shembull që ankohen për gjëra që që në çdo shtet normal të botës do të ishin ashtu do të thonë nëse ka një dorë të fortë unë kuptoj që Së është këna i siendo, njëherë, s'ke dhe simpati për njërzit që i bëjnë këto, se mund t'jesh politikisht në një krat tjetër, nuk e ke votuar e diramë, nuk e do, nuk e do, dhe së është e thënë që ta duash, e rëmë, por, por, kër njërzit ta në gojnë më shumë, pse, pse me kas fiskale, pse me fatur që zë gjë, pse dhënë paguar siguracionet për punëtorët, Uh, edhe fillojmë me këtë ditë këto pse ja, pa, ne e nuk marrim shërbime së shëndetësisë është shumë e, e... Pse... dobët këtu prandaj pse ti paguam tani diku duhet fillojë ajo se ose e lëm pastaj, e lëm fare do më nëse shëndetësia nuk është ne ne kushtojmë një 20 gjë të tjera edhe, edhe pastaj edhe ikem. <laughs> edhe u paosim <atasojnë laughs> këlema me këtë a, këtë top me këtë të mbushur me me ajër. Po ajëri vetëm. Me ai oh. që vjen arom trandafili, si thoshte ai. Zotëri ata ishin brave, ata shpikën. Mirë, ëm, um, kash për tani. Do të bëjmë një muzhizhkit vogël, po. Është yes. Jessie Ware, por që, që po a dini na e ka sjell, mm -hmm. siç ju thashë, është kënga më e re ju e ndajë juet, ja ku vjen. Sometimes you've got to push the start And then we're gonna go into the wheels for love To the wheels for love Can't you see it? It's forever Tell me what we're waiting for I only want a lot <gasps> Over 50 years Mmmmm We met and married within 3 months. I don't try along week. Can... to stay Hope that you fall in love and it hurts so bad I, I did it all I, I did it all I owned every second that this world could give I saw so many places, the things that I did yeah, There were very broken bones I swear I lived All that up When mm -hmm. when that sun goes down Hope you raise your cup Oh, oh. I wish that I could awake to all your joys and all your pain But until my moment comes so saying alli Në 9:08 minuta kem nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit për këtë të enjtën datës 4 dhjetor i urojmë një ditë sa më të bukur dhe të, të mbar ku do të ndodheni. Nisë tani programi, mësh është Blendi Jereltini Olta dhe mgjes. Lori këtu, çdo ditë më nga ora 7 deri në orën 10 në vallet e klubeve femrin 104. Edhe në ekranin e Club TV Sky programi quhet Klub i Mëngjesit, ka vetëm një qëllim që t'ju shoqëroj në punën tuaj ja për mëngjes udhimet. E gjithë shka tjetër, këshu shë mirë më qesë Urojmë të ja keni një surë në barë edhe për sot John Wick, Legis dhe Diptyk janë uh, filmat dhe kësajt Premë të kene manë Cineplex Tek Tegu, këshu shë bërë një gati për të fituar Ca qift e biletash, filmat janë të mirë Dhe janë premjera, me që rafja e da Të gjitha në Cineplex dhe javë Am, um, karo në momentit ani për uh, Të bërë një fëfë Një flas të fsheur Po, duhet ju shpikojnë <gibar> je ri mbannam, je ka qen këtu po, sepse ne kemi 5 ditë. 5 ditë më parë, po. Po, këtu ishin, por nuk e di për Lorin a ishte këtu. Jo, Lori s'ka qen. Lori s'ka qen. Ja, shpjegojmë Lorin. Atë, le të na shpjegojmë se si si funksionon kjo. FF-ja e Lori. FF-ja e Lori funksionon në këtë mënyrë. FF-ja është kur për fraza e fshehur. Ëh, gjatë frazës fshehur un lexoj një histori të shkurtër. Dhe në këtë histori gje ndron një shprehje frazeologjike e gjuhës shqipe. Do t'ju shkojmë më ndja. Po të shkojnë mendja të kë një shpreje, frazeologike e gjus shive një frazë pra që ne e përdorim mm -hmm. okay? Dhe kjo del nga konteksti i historisë Në momentin që shkonë mendja të kajo frazë, fraza që është e fsheur në këtë tekst të shkurëtër Atër ju me njëherë duhet ta drgoni në 069 20 70 22 2 069 20 70 22 2 tuaf Mamica, ona, ona. Ve e bija saj, Buallica, jetojnë në katin e 5, në një pallat, në një nga rrugicat e bllokut. Asnjëra dhe as tjetra nuk punojnë, por para kanë plot. Ua ka lënë i ati Bualicës, ishi i Buallicas, i shi i Mamicas, i cili ka tavjet që ka hequr dorë nga çdo kontroll. Ndaj Mamica dhe Buallica ja kalojnë mirë. Sa në një pub e sa në një klab Të dyja e shijojnë jetën e notës në tirond Të dyja janë femra shumë seksi Shumë të bukura Po, po, po, po, po Ma dje, të reqin interes nga meshkuit Të dyja po thuaj se njësoj Nga njëherë grinden me njëra tjetërën Se kush është Ashtë me e bukur Po, po, po Një natë, pra, shumë dodi Që fjalët Kaluan sa të cakje Sëpse mamica është 21 vjeqe Dhe tërhishte më shumë vështrime Se sa bua lica Që është 21 vjeqe 20 në diferents Qile është fraze e fshero? është shumë e thjeshtë 0619 27 222 Dërgoni me sa zhjetuaja Pa haruar të skurën e dhe emërin Për që më fituas 0619 27 222 0619 27 222 Për fraze në fshero Dërgohë fjallën e ka jeri Në duha të tërgojë një histori që përfshin shkenstarin, biologun e famshëm, James Watson Yes, Watson, Mr. Watson I që li ka marrë të shmimin Nobel në vitin 1962 Së bashku me dy kolegët të tjerë Për zbulimin e strukturës së dy fishtë të adënës Që mm fari -hmm. ka ndodhur, James Watson pas vitit 62 që ka marrë këtë të shmim Ka ngellur trok Ka ngellur trok Shumë kesh nga ana ekonomike Një biolog ka që i si famshëm, ka ngellur trok uh, Ka ngellur trok për shumë arsye Sepse uh, para pak vitesh hodhi dhe një teori të re në lidhje me njerëzit afrikan kur ky mendonte që ata nga ana intelektuale ishin shumë ulët ah. sa njerëzit e tjerë nëpër botë dhe kjo ka plasur shumë polemika në atë kohë dhe u detyruan që James Watson për shkak të teorisë së tij ta përjashtonin nga çdo mm -hmm. akademishë mer rre pjesë mm -hmm. dhe duke u përjashtuar nga të gjitha iu mbyllën të gjitha dyert ky zotri ka ngelur sot pa lek dhe duke qenë se nuk ka gjëndin ekonomike si që duhet të kishtë, ose si që a i pretendon dhe të ketë, ka nëzjerë në Ankand do të fillojë sot Ankandi faktikisht në shitje çmimin e Ti Nobel. Aj. Mendohet që do kapi 3, si tjetër, por por se do të kapë një vlerë rreth 3.5 milionë dollar. Do të thyej ky është as i varfër sa që se si Nobel. Sepse si do shesi 3 milionë dollar këtë Nobel? Do do, do, do nisi Nobelin. sot që një mm. Ankand, do të jeni Ankandi hapur dhe ky topaktën do të thonë që mund të shkojë shkoj në këtë vlerë midis 2.5 dhe 3.5 milionë dollar. Mm. Ose të paktën kështu pretendonhet, po, por nuk diet nëse do të funksionoj siç duhet Ankandi për blerjen e çmimit Nobel. Çfarë kaltin? Sepse çmimi Nobel nuk është se ka ndonjë vlerë, s'është një pikturë Pikassos për shemb, do ta marrshë ta vares shumë. Ka përmbajtje ari, ka një gramaturë të caktuar. Po, ka, por s'është 3 milionë. Jo, jo për këtë vlerë që do të thotë se Ankandi çon gati te Katana, tek që blen arë dhe e më u papsh. U duhet të them që po, ai prandaj ka hapur Ankandin duke menduar se ndoshta do të marrë vlerë. Ishën e fare, biologjikisht, biologjikisht nuk i takon. Për këtë është të shkruar dhe dhe dhe që do të vdesi o. varfër Kshisha. Po, mund të jetë të po, shkruar Po, gjithës i shpresë të vdesi fundit altimi një riu Për piche të bëjt një qka është <laughs> mërdet, mirë Parim të jitë shumë, oke, okay, do të bëjmë një pjydi nga leja me thani është në Prit, prit se e dimi, nëse e dimi se cili është detaj që mungon nga kylajmë, duhet të adërgoni me njëherë, 069-2722-0679-2722, shumë e thjeshtë, mm -hmm. uh, lista e kandidatëve për guvernator është ngushtuar, tani nga Presidenti Republikës e ka në mbetur, vetëm ka që kandidatë, sa? Sa? Sa? 069-2722-0679-2722, dërgoni me sa gjithuajan. Sa kandidat kanë bedur në listën e presidentit për guvernator të bankës qëndrore, Karen Harding do të këndojë Say Something, ta një në klubin e mëgjesin dhe koqe ora shënë nënte, 12 minuta, mirë mëgjes.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 Unë më doshi kë pa ardhje, por uh, vjen një sport i ri për shembull dhe ta kthen bodën për mbys. Ë uh, do t'i prezantojmë James Nielsen miq dashur, i cili është kampion i botror i vrapimit duke pir bir oh. në atë që quhet Beer Mile, është uh, një garë e cila vendos atletë ndryshëm që të pinë një kanocë bir me shpejtësi uh, dhe pastaj të vrapojnë 1 milje. 1 mm -hmm. milje i bien 4 uh, herë rreth pistës së uh, një stadiumi dhe për çdo për çdo dosh për çdon xhiron do të pinë një birë kështu që 4 birra Oh, yeah. Për 1 milje, duhet kur të vjen kur vish prapë tek i njëjti vend, duhet ndalosh, duhet të hapësh një kanaçe tjetër, mm -hmm. ta kthesh atë kanaçe me ekset, vazhdojsh vrapin, uh, derisa të kesh bërë 4 kanaçe birr uh, që i pi brenda 1 oh, miljeve yeah, vrap. Yeah, yeah. uh, James The Beast Miller është rekordi më i butrori i kësaj i këtij sporti me kohën 4 minuta e 57 sekonda wow. për 1 milje, pra 1600 kilometra. 2600 kilometra që janë 1.6 kilometra është 1 milje 4.157 dhe mbas çdo xhiro jet plot, Jamesi do të do të pië një birë tjetër dhe do të vrapoj sërish. E kishte provuar për shembull Lance Armstrong. Uh, ka të një rregull, po, nuk duhet vjedhësh, se nëse vjedh duhet po, skualifikosh dhe duhet të bësh një xhiro ekstra, duhet të bësh pesë xhiro në vend që të bësh katër xhiro, por uh, e kishte provuar Lance Armstrong në vitin kampëshpin në 2010 dhe kishte vrapuar vetëm një xhiro, nuk kishte arritur dot te 1.4. Arës, aritur, që a, është që jaret kur qet kryente. Është një sport vështir faktikisht. Është shumë e vështirë konsumimi i birrës. Lencë kishte thënë ishte ndryshe nga çë mendoja. E kisha menduar që konsumimi i birrës do të ishte si uji, i nevojshëm për trupin nga çeti po propozon, por ndoshta sasia alkoolit rregullit do vetëm a... për të marr. Po ndërkohë ti mund të për shembse diet ku pi birë edhe bëhet edhe ujë të hollë. Po oh, edhe kur pi ujë të bëhet ujë të hollë. Tanë gjatë garës nuk mund të bësh ujë të hollë, por faleminderit që ajo Asht që të intereson më gjithë histori është është ujë të hollë. Ëm, si bënoza zëto. Mosna mos na devijoj, mos mos na devijoj riken të lutem, e bisedës. Ëm, të rrezosh as që që pra rregulli do, që birrat jet me mbi 5% alkol. Mm -hmm. mund tjetë sa duash mbi 5% për nuk mund tjetë nën 5% mm. dhe mund të meri më shumë informacion për këtë sport tek kë beermile.com mm -hmm. b-e-r-e-r-mile p-i-r-mile.com beermile.com e ka është sporti mendoj se ka nisur ose në kolegjët amerikanë në vitet e 80 ose në Kanada, Kanada ja po lufton fort për ta quajtur sportin e vet, mm -hmm. ose në Indonezi, që nuk e di se çfarë lidhja ka, por që nuk nuk jam i sigurt njerëzish se ku ka filluar sporti i vrapimit duke pirë birr, pesë birr. Katër birra për 1.6 kilometra dhe e anit mundni dot kampionin James The Beast Nilsson që ka kohën 4.57 për për 1 milje. Ah, s'ke ti j'aime. Po. Ne le pas fial. Oh, nana, gjandios. Jo, po, është i sporti i suicës. Oke, kamë shumë. Duket sikur kur e dëgjon, të duket sikur thua mund ta bëj edhe un, por kam prinsipin që nuk është aq e thjeshtë. Jan dy gjëra domethënë që se se tani mbas katër birrash uh -huh. fillon edhe e ndjen atë. Mir, po, mirë, por sema birrën e parë, birrën e dy dukej, nuk e kupton ndaj shumë se e je duke diës situatën e tjerë e tjerë, po Të këtë drejta, më duke të paket të të të kuar uh, Këtë bën në disa nështrime Për shëmbullë më ban në një ujtë gazuar mm -hmm. Në të koka krevatit dhe në ngrijet natën Gjendnan ka një alarm në orën 2 dhe epi ti gjithatë uinë të ujë në gazuar se nuk do të jetë natën të pi birë natën por pi uinë të gazuar sepse ka është është pakë shumë domethën gazin e di. 30 veten domethën. Është me fanen. gaz për, mm. prandaj që stërvisi veten. Ja ku po pik këtu edhe birrën e katërt. Kështu Shushet... që ti uinë të gazuar në orën 2 natës e bën hop dhe play. Në flet. Ky mund të mbaj frymën për 1 minutë mm -hmm. dhe pastaj pasi ka mbajtur frymën për 1 minutë të pi një shishe ujë të gazuar pa marr. <gasps> Frym, oh, pamar frym. Ëm ba, uh, banu, wow. em banjesit se komo da pasaj mund të pi atë, kështu që ka të bëj diçka edhe me frymarin, kam përsëritur, nuk Normal. e di, nuk, nuk jam i sigurt. Ka, po, ka gjë për një përgatitje. Është shumë interesant që ta sillim edhe në Shqipëri sa më shpejt. Për 29 nëntorin tjetër, mund të, mund të diçka. Siderratës. Po, bira mm -hmm. kemi. Bira dhe preferuarishin Bud, ishte ëm um, PB, PBR, e shoqet një birë tjetër. Po, dhe se janë birra letra dhe ne, Miller High Life ne po sollum kemi tonat ne kemi tonat po duan birra te letra nuk rekomandohen ato birrat e rënda, mirat, te shishmet, te turbullta te turbullta por rekomandoj birrat letra se kam vërtetën se eshte ajo qe thot Altini pastaj por po me u the holsi ja bëi gjestu <gulio> okay mirë Për e mdejtë shumë, mm. këtë jemi mbëspak, ora është danin 9.23 minuta, ju jenë me krybin e mqesit në KLAB FM në 100.4. E keni ardhur. Godsad duant na e gjënë sharanadion. Jemi në Godsad. Ju e keni menduar. Gjënën e nanin. Sharanadio. Loja që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Fjala juaj është send? Jo. Është <laughs> një ngjarje? <laughs> jo. Jo, as ngjarje. Është një koncept. Po. Koncept po, saktë. I keni çëf konceptet. Jemi prapto konceptet vajza pas humbjes oh, okay. uh, së Theo. <laughs> Unë po <për> dorësim <laughs> që tani. Oke, oke, prit dora. Është një koncept pozitiv apo negativ? Koncept negativ e thosh. Negativ. Po, ndonjëherë mund ta përdorosh edhe për Dëgjojmë shpesh këtë. Dëgjojmë shpesh, jo dashjepsh tas mendon tiolta. Ka një moment të caktuar që mund të ndodhe diçka e tillë apo jo? Zakonisht jeri ndodh, domethënë, në një moment të caktuar. Jo në një moment të caktuar, por është nuk ka lidhje me momentet goca dhe ajo që është, është është një koncept mm -hmm. social mm -hmm. i s'kam se të jap më shumë më informacion. Po themi me konotacion negativ. negativ. Po, negativ. Fillon me k. Jo, ja. nuk është korrupsioni. Jo, ja, shoqë, jo. Ja. Është <laughs> mënyrë, është mënyrë e të vlerësuarit të dikujt. Mënyrë e të vlerësuarit të dikujt. Një mënyrë po? e paraqykimi për shkakun ndaj dikujt si paraqykimi është Po, mund të mund mm. të ishte <coughs> dita dje? Jo. Ja. Dita ndërkontar, jo. Ja. Kur themi një lloj paraqykimi ieri, ka të bëjë me Paraqykimi me anën estetike të dikujt apo ja? jo? Vedem jo, vetëm anën estetike. Mm. <coughs> Anë në momentin e përgjithë të vepruarit. Ëh. Ne sot taksimi zgjeduar konceptin. Ne takishte të bër pak më thjesht sot. Fillon me B dhe është Dhe është kusholta. Nuk fillo me Bolta, por thua gjithsesi. Dretesisht dua ta përdor faret. Holta mos mos më shkatron mm. sa radio. Po, sa radio. mos më mos e shkatron. Po me ç'e po komendoj me bëmë Holta? Më bë tash një budo. Që, uh, se zgjoval ta më bëj. Saqë njihere janë njerëz mm. që ti sipas ti mund të mendosh për ata dhe i fut në një lloj kategori. Kategorië të caktuar. Në po, një lloj para gjykimit. Duket me 11 ID i njëjtë tjerë, i njëjtë taj tjetrin po, dika, po ti. Duke e parë me jo, sy për e... shembull dhe dhe për shkak të disa të dhënave që merr, informacionin që merr nga syri, po themi, ndoshta uh, për shkak të rrobave që ai vesh, ngjyrës së lëkurës, etj, etj, etj, ti mendon ose mënyrë se mund të ketë lëyr thonth, apo mënyrë se si, si pret flokët, mënyrë se rrobave si që cilet, vesh, adotant, ti mendon se që... ky është Është më... h. Jo. Ja ç'është hoja më eonë. Jo. Edhe këtë situatë them po. Ato që pëtin në gazetën e tyre. Jo, homoseksuali, ë oltë dhe nuk ka të bëjmë me atë tjetrin, ka të bëjmë me veprimin e tën. Me veprimin. veprimin Ajo çfarë ti po bën? Tipo përdor një të till për ta vlerësuar dikë? Jo, jo. Jo, po jo. Jo, po shkam, jo. Është formë paradgjykimi. Është forma paradgjykimi, paradgjykimi, sepse pa e jo. njohur ti jep një mendim për të. Ose ose krijon një krijon opinion. Krijon një mendim, të, një, një, një, një opinion. Që është i gabuar ndoshta, mund të thej sakt, por është i gabuar për shkak se ti nuk e nje këtë person nga prani. E e kuptoj si logjik, por nuk më vjen. Nuk fëmijë fjalë, po. Do të, ti je duke përdorur një P e një Jo, jo, një të jo. Më e thell për këtë. Jo. Dono thën, për shembull, nuk shikosh Lori. Dhe ti menjëherë duke e oh, <laughs> duke, eh, oh. nuk uh, nuk më vjen okay. fjala. Jo, jo ofenduar, e kuptoj, e kuptoj logjikën, por procesi i vlerësimit, jo i ofendiv. Gjykueska. Ja, jo. Ja. Ja. Okay, nuk e di. Çfarë duhet të përdoroj? Na ndihmon me çfarë gërë me filan. Oh, <laughs> <laughs> më fillon? Ha goca. Ka problem. Ai është, oh my god. Mboreve basa Të të të të në gendimur farë Të thash pra ojta Para gjykon një njëri Pa e njënhurë atë Ti e E Pikiga Nuk mund të thoni gërmën e partë Filho me së Filho me së, Gocan Me së? Me së? Jep dërhej qënë <coughs> Pas. <coughs> <coughs> <coughs> Vazë do dorzuam. U dorzuam në përgjithë. <coughs> Zakonisht deri hasim në psikologji këtë lloj termi. Po, po, po, po. Ste. Ste. Ste, uh -huh. ste, bro, ste, uh -huh. oh ste, bra ste. Gioni. Oh my god. Gioni. <coughs> <coughs> bravo. Dor një, ta, po, po. Me ta veta tani. Në banjova. Faleminderit. Ne falënderojmë atë që jeta. Kujo vajti më ndihë, mund t'a di? Në fakt në mënduam se ajo e dieshme ishte rrasë si, për mësë a duket, nuk do të si e ditë më konceptë. Jo ka ishte vështirë, të fajtë. A okay, ti, më kujtës në vëlletë tamë. Kujtës, Gosa. A, do të bëjmë një tjeder, Dani? A, do të bëjmë një pop-kujtë me fjalë të vështira. Kujës si që ishte konceptë? Kjo ka bërë t'ju a fyrë, brinë. Kjo do asë... Oke, okay, ne okay. Me, me, koncernë, ne do ta provojm. Ne do thajm, të thajm piten. Konceptualisht e kanë fjalë. <laughs> ja palërin që po na në... paraqijkon më shumë. Kur vjen puna tek Oke, mirë, dakord. Tani pop quiz me fjalë të vështira për çdo shqiptar patriot. Rilinda apo legalist? Për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop quiz. Atëherë goca. Doni gati. gati taj, mund në fund të mundan thonë se kush e ka gjetur më mire e mirë ëma sa e bia, që ishte fraza jonë fshehur. Më e mirë ëma sa e bia. Kush e ka gjetur? Sa pa mikrofonin, mm -hmm. e ka gjetur Benereta 344 i mor numri, fiton një kurs fotografi nga Art Center Tirana. Benereta, të lum Boni. Benereta. Atëherë, këto janë fjalë të gjata dhe vlerë diku të vështira, me fjalë që i përdorim gjithsesi. Mhm. Okej. Tam. Kush e lë si. mm -hmm. okay. të shohim nëse do të arrini ti gjeni. Pyetje nëmër një <laughs> Pyetje nëmër një? Pyetje nëmër një Doktori do t'ju dëgjoj tani kraharorin me këtë instrument mm -hmm. Bo, gati, Jeri Doktori do t'ju dëgjoj tani kraharorin me këtë instrument Dekart Ok Pyetje nëmër dy për ty, Altin Pyetje nëmër dy Pyetje nëmër dy Kur e vendoso orën fiks me orën e dikuj tjetër <clears throat> Mm -hmm. Se mi se e kë? Okej. Sa i ke barores? Mm -hmm. E kë? Okej. Okay. E tjesh. Kur e vendos orën fikse me orën e dikujt tjetër, çta kesh orën Njësaj. në të njëjtin sekond, po. Mm -hmm. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Udhëheqe nga tre njerëz që bashkpunojnë. Olta. Mm -hmm. Udhëheqe nga tre njerëz që bashkunoin për të në krye së bashku, çfarë mm -hmm. të tre? Cezari ishte i pari në histori. Cezari ishte i pari i këtij lloji në histori dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4 është procesi që i bëjmë ushqimeve nisur nga Louis Pasteur. Okej? Okay? Mhm. Mm Kujdes. Një proces i Shpikur nga shkëncëtari francezë okay. Louis Pasteur në shekullin e 19 mm -hmm. okay? Dekord Theemi mba spak mishdashur është një proces tretimit ushqimeve Pra doktorit do t'ju t'i gjoj tinguit e kraharorit me këtë instrument Kure vendos orën fix me dikët tjetër themi që e ke mm -hmm. orën me tjetërin Pasaj u dhej që me tre njërës një konsish dhe në fund fare Procesi që u bëjmë ushqimeve i shpikur nga Louis Pasteur they all do if one thing i know i fall but i grow i'm walking down this road of mine this road that i go home so where my goja. Pranë ministerit jeni me krimin e mëqesit, mbani deklarën e femninë, indikatorën e ekranit të televizit dhe gosa tani janë në gati për uh, hakmarinë e tyre, janë përgatitur gjatë, mirëdashoj uh, të them. Dhe akoma jemi në Shpresojt mos na marrin e aq sa ju desh juve kohë për ta gjetur special, për të ndarë me një fjalë super të vështirë. Jo se Olga ka vendosur një fjalë, i është shumë të vështirë, kështu që nuk do i keni të vështirë. Atëherë vendoset në fund? Po, se Olga ka vendosur diçka jo shumë të vështirë, absolutisht dhe ne nuk do ta kemi shumë të vështirë. Do të nisë atëherë ajo atë. Po, vazhdojmë. Atëherë goca është janë thekat, thekat. Po, ato. Sa mundi duke menduar Olga, bërthamulliri. Oh, jo, jo. Sa një kokë bizeleje. No. Si baberia. Jo Jo, okej Hath Ja është sand Nuh, nuh Concept Nuh, mund të gjeshë Në forum sëndi Në forum sëndi mund të gjeshë Nuk është bim, nuk është bim, s'kali dje është një sëndi mavë, sotë nëzë blonda Nuk këthut është blonda Nuk a... është imaft është imaft është imaft Përshim është imaft E të reçkali Po, në formë tendi dhe e tërëhsh. Po fillon me k, fillon me k, fillon me k e tërëhsh kali, nga që është e madhe. Kal karroce. Jo, jo, jo. Kal karroce. Jo, jo, jo. Është një budallok me brir. Po, do të mendoj. Nuk e ke menduar edhe me brir. Jam fjalesh menduat ty, është budallok me brir. Jo, jo, sa. Ka shumë tilla, ka shumë të tilla iri. Ka shumë apo gjithë tilla. Dallon me B, e kemi këtu afër. Çfarë është B-ja? Bunker. Jo, jo, jo. Jo, jo. Në fund është vërtet. Noj, Nuk noj, futesh brenda. Po mirë, del jashtë. <laughs> po ti <deli> lërësh. Është një <laughs> send i madh, është një send i mirë. Po, ka një ni... një rol të caktuar. Shërbën për mirë. Shko atë esh... e kohës ton apo? Se si ka e, të ston? gjitha kohë. Në të gjitha kohë ka ekzistuar, në forma të ndryshme. Në të nuk... uh -huh. gjitha kohërave. Po forma ieri është bërë me eleganta, po? më elegante apo domethënë ka qenë më madhe e vogël? Po epoklë. ka dhe, ka dhe, elegante, dhe elegante. Po, është më elegante. Përdorim për vajzat apo për djemtë? Po ka lirë gatide të dy. Po është është ai gjeni një bar ku shkon me një në një restorant. Fillon me T, fillon me T. Mund të djeshë atje. Mund të djeshë edhe në bar. Jo në të gjitha, po në disa gjëra. Është me B, fillon me B dhe është midis tej dhe klientit, banaku. Ja. Jo. Wow. Ju jo. ofruam jo po. Se, fillon me k dhe është midis teje dhe panakerit. Unë jo, që mendova që do të gjenin direkt. Ka Mari. Mund <laughs> <laughs> të kam thënë më të thjeshta këta si gjejnë. Se kanë vrar mendin për një të vështirë. <laughs> Mirë, ajo me ju vi mu, mua. Mund ma, ta përdorësh këtë si po, fjalë edhe fand. në mënyrë. Po, më thënë, që paraqikon, pa, për paraqitjen e së, atë dëgjoni, mos dëgjoni veten. <të> ë, është një uh, fjalë që përdoret edhe në mënyrë figurative. Po. Shush. Dëm për vetë funksioni dhe roli që ka, përdoret edhe për në mënyrë figurativa. Si mjet i lëndrues trapi për shemb. Po, përdoret. Po, për një ndim është në fakt. Po, zakonisht Përdorët në si. kuptim në konotacion negativ apë pozitiv? Kjo fjalla që përdorët edhe për... Në... në... në... Më shumë në pozitiv do të janë. Në pozitiv? Për. Në pozitivë më? Për. Pra nuk është trabje. <laughs> Ma t'i dhe nuk pëllon më të. Pa mund t'ishtë, në dhe, në te, mund t'ishtë në nxanë i e mi afruar? Në pa, pas, pa, shumë, shumë. Së shum. nxanë farë? O pëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpë <laughs> Kjo nuk është mjetë uh, transporti është mjetë transporti? Nuk ja Nuk, nuk është mjetë mjet transporti Po lori është i tiju është drishka prej, <laughs> është <diska> prej <laughs> guri është prej guri Po, po Prej material të fortë po. Mën të themi Me material të fortë po. Eshtë me material të fortë oh. E mgrë Mën të angre një njëri Po, po në formë form form sendi Në formë sendi Në, në, në, në formë sendi Në formë sendi në grjet Dhe për dorët për njërzit E për dorët njërzit Këtu se teknet kemi në shtëpi kemi në shtëpi mund, mund apo kemi as kemi uh, uh, un dikur kam pasur nuk e di pse skam <laughs> nuk kam mund nuk kemi këma. po jashtë shtëpisë ashtu Po, po, po jo, jo, ja, ja, ti e ke humbur apo se di as vet? Ka kaos këtu janë jo jo jo lleni çka ka ti e ke shpinti Çfarë duhet? Po kët, po pse? Çfarë ka atje? A je tani çfarë okay, duhet? <laughs> <'eso jërë> <laughs> po supozojmë në katë të tretë. Mm, Çu të shkosh për... deri në katë të tretë Blendi ku duhet kalosh? <laughs> në K, në K? Korridor mi. Po jo. Sh, sh, sh. Bravo Blendi. Ku duhet kalosh? Çfarë do të ngjitesh ti deri aty? Kjo është edhe në form Sandy? <laughs> edhe, edhe në form Sandy dhe oh. për çfarë përdoret për njerëzit? Një <laughs> <njiti shkale. laughs> oh, <nuk> <laughs> për çfarë është gjë fizike? Çfarë shkallë, çfarë shkallë që na këtu? Ngjitish shkallën. Jo, nuk keni që që vendoset për shkallë për shkallë. Është karrierë sa alpinë. Të lutem. Po mi pratet. Jo, thotë përdoret si epitet për njerëzit. Shfarë shkalje shihen e përdoret mënyr në mënyrë figurative. O ta i është shkallë fare. Juve duhet ta kishte qartuar që Altin ngrihesh në shkallë shkallë Altin apo. Po ju okay. e bëhet duket sikur kuptimi i parë e ka e ka kështu uh, abstrakt dhe dhe por e gjën edhe në form sandy. Unë nuk kam në form sandy për këtë. Po e kem form sandy. Gjithë kemi pran form sandy. Mosojë se po edhe ato që janë prej guri ku hypën njeriu send quhen se nuk quhen Tana do Andra. Osha, mund të kalojmë drejt lëvëzave të pjesës së përdijore? Është palidhje fare, Olta. <laughs> Jeni krij palidhje. Si pa thotë edhe Lori nën në zë, ishte palidhje. Okej, e një ndihmës të vogël për atë që duan të marrin pjesë tek Popkuici. Dgjoj, dgjoni pak këtu. Um, fjalët nuk fillojnë domosdoshmërisht me s. Jo të gjitha fjalët në Popkuic fillojnë me s. Mm -hmm. Nuk e thash këtë sot. Ndonjëherë kemi që të gjitha fjalët fillojnë me një të ngjerm. Por këto jo. Kujdes, doktorri do t'ju dëgjoj tingujt e kraharorit me këtë instrument. Këtu shumica kanë qenë të saktë. Këthe dytësh kur e vendos orën fikse me orën e dikujt tjetër themi që e me tjetrin. Ta. Edhe këtu shumë njerëz kanë qenë të saktë. Pastaj kan marrën indent sikur fjalët fillojnë me, me s. Por ndryshojmë këtu më brapa. Udhëheqje me tre njerëz që bashkpunojnë. Në histori Cezari ishte i pari i këtij lloji. Jotrini, Trinitia, a mm. Trinia është shent? Jo. Ësimbioze. Jo, jo, jo, jo, jo. Sun team ças kanë. Çfarë ishte? Çfarë ishte? Udhëheqja me tre njerëz. Një. Kur tre njerëz udhëheqin, ashtu si shumull, um, fjallë, për shembull ka fjalë për shembull që quhet monopol. Mhm. Mm Tam. Kur dikush ka ka i vetëm atë gjën çdojëz monopol ka ka i, i vetmi që ka mallin që ofron diçka mm -hmm. në këtë rast apo të drejtën quhet monopol në djeshme në djeshme me këtë koncept kur janë tre njerëz që udhëheqin së bashku quhet mm -hmm. ke një mm -hmm. shembull në histori do oh, bëj thjesht e otrini nuk është nga bibla e shenjtë e gjithashtu në fund fare lui pastor nuk ka shpjeguar sterilizimin o njerëz sepse i kam mm -hmm. fiksuar tek s ja por nuk ka të bëjë me s'n Ka një proces që i bëjmë ushimeve, jo vetëm qumshtit, por edhe ushimeve të tjera, tjera verës për shumë mund t'ja bësh, që e ka shpikur shkenztari francesë Louis Pasteur në shekullinë e 19. 0.69 2722 0.69 2722 Lëvi mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV Më <të> ndësuar nga Vodafone Bum, bum, bum, bum, bum, bum Hey yo oh, where can i go when all the roads i take they never lead me home hey yo oh, i miss your soul but i'm used to seeing people come and go yeah i've made mistakes next time i'm as well changed when i find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 siguri janë urën në krye e mjesit ju përshëndesim që gjithëve ju uroj një ditë fantastike 9:52 po afromi fundit të programit të përditës sonë do të bëjmë tani përgjigjet e popquizit shumë shpejt një nga studentës un jam gati për të lexuar doktori do t'ju dëgjoj tani kraharorin me këtë instrument me stetoskop bravo stetoskopu stetoskop, është sakt bravo, sak, sa? bravo ieri faleminderit ndërkohë që Altini ka kur e vendos orën fikse me orën e dikujt tjetër themi se e ke sinkronizuar. Me tetrin. Bravo, bravo ke e ke sinkronizuar. Pyetja e tretë dhe më e vështirë për Olten udhëheqje nga tre njerëz që bashkpunojnë. Cezari ishte i pari i tillë në histori. Trium virat. Trium virat, është saktë. Sa kemi ndihmuar prap, shumë pak isha. Trium virat miq dash, trium virat quhet. E di, fjalë e vështirë kishte, qe ishte tema mm -hmm. po kjo sot, fjalë e vështira. Dhe në fund fare. Mhm. Mm Jeri Sërish. është procesi që ndodhot ushqimeve, shpikur nga shkencëtar francez Louis Pasteur, pastorizimi. Bravo Zim. Jeri, sapo gjitën një shkallë tjetër në vështirsitë. Faleminderit Altini, ti e kalove shkallën tonë. Je ke shkalluar Altini. Kushtës fitues, Holta. Është Rioni 107 e mbaron numri fiton një kontroll të plot nga spitali. Bravo. Bravo Elion me 107, 107 të lumt. Fituesi i të tjerë për të dhënë? Oh, po, i sigurisht. Në, tre vet ishin tre. Stereotip është Henrik, që ka thënë pari dy bileta për nosin e Plex, dorëkoh për tre antarët që po konkurrojmë për Bankën e Shqipërisë. Bravo. Ra tre kandidatet e mbetura për është Alfred Koçiu, Koçi, më fal, dhe mm. fiton dy bileta për Nosineplex 333 mbaron numrin. Dashra Dion ishte. Pa një që ngatroën mbi emrin se do fare ato filma. Si të dosh të zgjatham. Shkalla, pra, Olga siç edhe janë bërë ato të tua sot në ballë shkallë. Si të dosh të zgjatham. Shkalla, <laughs> si Lona fiton dy bileta për Nosineplex. <laughs> Bravo Lona. Mirë, kaç yemi gafa bën. Po tetë përfa. Për, për. mm. Mosu mund t'jesh gafë ve bën njerëz. <laughs> Tani, ja, mm. yeah, mbaruat. Tani i gegim te chat. Fotja jote ishte pa vlerë. Vazhdon. Mbaruat. <laughs> mbaruat, mbaruat. <laughs> <Yeah, barouat. laughs> Tani do ikim te bini kafe. Oj, en kafe. Juroj jo, një ditë sa më të bukur të të mbar. Në vlerë. <laughs> <laughs> si që kemi mbyllje e, <djeri. laughs> <laughs> e thatë. Nuk e di. Pra, <laughs> në rëti. <di>. Orkestra Zaimi do <laughs> të afroj mish dashur në Vale der Club e Fem në 104. Orkestra do të jetë këtu me ne për pak minuta për të filluar Music Box programi me klasifikime nga muzika e gjithë botës, e gjithashtu këngë të mrekullueshme të përzgjedhura për dy orë të vazhdueshme. Kështu që mardh në vazhdim, bani me Club e Fem nga ora 10 deri orë në orën 12 deri në mesditë çdo ditë me Orkestën Zaimin dhe Zaltinin, Altinin. Mbogoda. <gj1ls2> <sharp1> Të bashkëpuntorin tim ose dhe më shkon. Por ikim. Ciao. Paqim.